Illa. Det är 1924. Ja. För lilla input. Idag ja. Åh. Oh. Är det väl? Nej. Era äldre kommer att eh, vara mm, när jag säger till så att säga så nu nu är ni lite yngre. Det är yngre år nu. Ok. <laughs> kampanjen kommer att börja ska göra en mycket ni eh, har gemensamt den, något av er har pratat med honom och haft kontakt med honom innan. Han heter Jackson Elias. Ja, man kan ju ut honom. Det kan du slå ut det är sen tidigare. Mm. Han är av eh, medellängd, normal kroppsbyggnad, eh, lite mörk. Han har två så här. Är Nej. plöjlig? Nej. Nej, han är inte. Nej, kan! Det? Nej, han är helig. Han är, kan. Han är det. Ja, mm. ja. Mm. ja. <laughs> trolig, ja det, det, det vet man aldrig. Nej, ibland. Han har en liten sån här löjlig för, förföra mustache och sådär. Eh, ni känner honom som en. Eh, en trevlig kamrat. Eh, inte rädd för att ta i och han eh, kämpar för sig själv och sina vänner eh, han är eh, han är 38 mm. Mm. föräldralös han har inga levande släktingar inga, ingen permanent eh, bo boende man bor på hotell eller där det passar honom. Vi tycker om honom. Även om han under långa perioder är borta. Eh, <kör> och eh, ni tycker alla att här, världen är en bättre plats. Så länge han är i den i är, rolig, han, är å, han är författare. Och han har eh, specialiserat sig på att analysera dödskulter. Högst lämpligt för kollektivitet. Och en av hans bäst kända böcker är Sons of Death, som, där han avslöjade en, en, en Fuggy-kult i Indien i modern tid. Han kan tala flera olika språk flytande och han är alltid pressande fot avslöjade som ju påvisar att den existerade ja, ja, avslöjade, han, han, han rakt och infiltrerade den och eh, gjorde massa undersökningar och skrev en bok om den och avslöjade den på det sättet, vilket gjorde att den också kom till myndigheternas eh, ja, de känner, ja, känner dem och sen så tog de helt enkelt eh, och utrotade den han också eh, som sagt, han är tuff. känner honom som en ganska stabil människa. Han är punktlig. Orädd för slagsmål. Och tjänstemän. Ja. Mm. Huvudsakligen... Självlärd. Han är också känd bland er och bland andra att han... Gör ganska väldigt noggranna undersökningar. Och eh, som sagt att eh, någon gång när jag läst böcker av honom så anar ni att han har verkligen alltså varit på de här platserna. Han har träffat de här personerna. Han har infiltrerat de här kulterna han eh, skriver om. Eh, samtidigt så är han också väldigt hemlighetsfull då och pratar aldrig om ett projekt. Förrän han har det eh, slutgiltiga resultatet i handen och dags för utgivning. Alla hans böcker illustrerar hur kulten manipulerar med hjälp av rädsla alla sina kultmedlemmar. Han är skeptiker. Han har aldrig hittat några bevis för övernaturliga krafter. Magi eller ondsinta gudar. Hans äh, stacka tro är att äh, så fort man kan ta bort fruktan för en kult så kommer kulten att ut. Och det är därför han skriver alla de här böckerna. Äh, han har skrivit en hel del böcker. Äh, jag kan... Men framförallt då så äh, det han har äh, bevisat att han har... Äh, avslöjat och skrivit om en huvudjägar-kult i, i Amazonas. Han har skrivit en hel en essä om magikerkulter genom historien. Han har skrivit just om fruktan i kulter. Han har skrivit om majadödskulter. Och sedan eh, i samma bok då han halvan presenterat eh, nutida dödskulter i Centralamerika. Sansa Death naturligtvis när han avslöjade Fagis. Eh, han har varit han ska Witch Cults of England så sent som 1920 där han har varit i, i olika häxkulter eh, i i engelska länder. Och han har det är fullt med en massa intervjuer i den. Och sen senast upp The Black Power. Som eh, är egentligen en fortsättning på en tidigare bok som heter Wave of Terror. Där han eh, har gjort flera intervjuer med anonyma kultledare. Alla böcker är publicerade av eh, Prospero Press i New York City. Och alla är eh, satta utav och förlägg, förlagda av eh, ägaren av Prospero Press, Jonah Kensington. Kort fråga bara. Mm. Det här känns fruktansvärt bekant. Ni har fått allt det här ja. uppläst för. Ja, för Jag kände som, igen på allt. Inte ja, i ja i men ni fick det när ni spelar den här lilla testmodulen. Det, ja, det var det kan... han som introducerade er till den ja, det testet. ja, så det här bör ni känna igen helt rätt. Ja, bra att. Inte bara ja, jag som satt. Så... <laughs> what the fuck? Har <laughs> har jag skulle testa och GeForce. han en god vän till Elias och ni har träffat honom innan också. Till olika tillfällen. Nu är det så här, det är maj 1924 eh, Ni har blivit alla inbjudna till eh, Arkham Arkham eh, alltså, Miskatronik University Där eh, Jackson Elias har haft en föreläsning överhuvudtaget om kulter just om fruktan och så vidare inom kulter och sådär eh, Ni är alla goda vänner med honom så att han har eh, samlat er i alla en kvar Eh, och eh, ni är inte säkert ni alla har träffat varandra men ni och nu träffar ni er. varandra. Träffar er Ni träffar ner, eh, varandra. ni. Träffar ni träffar Så eh, en en en snurra runt bordet bara Så, vilket är? vi börjar 10 med... vem spelar du? Du ser han ut Vad är han? Jag spelar Charles Quinn heter han. 79 år För detta sjöofficer Bister. Svitså. Stram, stor vit mustache. Allmänt. Ja. Halv militärkarriär egentligen. Halv avsked. Pensionär givetvis nu. Militant, nykterist, rasist och kvinnor hatar <hållanden> <sionaire> ja. Som slogs i börjeskrigen För systatare Älskar tobak Men som sagt dyktrist mm. e Har en viss tro på naturliga ting Efter saker han att det Så han är inte riktigt utredenst Med Axon här I det här fallet Nej, det, det är nog ingen av er För alla av er har fått 5% i Cthulhu Mitos Har inte du antecknat det så gör du det jag hade det här på knallet. Mm. Det är någonting som har hänt som har varit mindfulness-relaterat i förflutna. Vi behöver inte bestämma det nu. Eh, ni har kanske haft en liten så psykisk episod utav det men det, det, det har gått över. Det har ni självlägt så, att säga så att det, det kan hända hänt när som helst i er liv. Mattias? Ja, jag spelar Clarence Yu. En pensionerad major från galleriet. Eh, Gick med i inbördeskriget på Sysstars sida som en liten pavel. Ljög om sin ålder för att gå med. E, var med om alla stora kampanjer och överlevde. Och sen hjälpte till att över resten. E, slog ihjäl en och annan indian på vägen och e, blev uppgadera till spanare. E, har inte så mycket till övers för indianer, och mexare och kanadensare och andra som kommer utanför USA. Tycker hellre att kvinnor kan stanna hemma i köket. <laughs> Samma fråga där som jag tänkte ställa till Batsen Hur, hur tänkte du nu? Ja. Hur länge brukar de där karaktärerna leva? <laughs> Mattias fru ska vara med också nästa gång <laughs> ja. Det kommer bli väldigt spännande jag gillar sprit och rök sitter ofta på café och dräcker kappen med, med Mr skid här vi meddelar om livets oberäknelighet. Gräla och med stalka ja, ja. med allt. Fast ja. de egentligen aldrig blir ovänner. Nej. Nej. Nej, det är som gubbarna i i nuttan. Nej, ja, Vad bra jag åldersspannet på yeah. de här gubbarna. education plus 6. Inte sist. Jag skyr det. Ja, eh Leilani Santana, kraftig svart voodoo kvinna från Louisiana Bayou. Jag tror att det blir roligt Fy fan Allmänt införstånd i det okkulta Det riktiga okkulta Men har tjänat ett bekvämt levende Även inne i Norrins Med hjälp av Diversa blodfokustokuser Som hon säger till Skockfull av rika personer i den staden det är på min tjänstepåken. Mm. du, du är säkert blåst alltså de som människor att du är i kanationen ut ur Marilla Vå så Det finns Så det Den riktiga ja, det som hon en cabrol och någon Jag heter Sharon Anderson och är pilot på ett flygplan. <laughs> <tryckning> Till jag blicka på de gamla gubbar. Vad är? Ny mångfaldighet! Ni har flygt. Jag sett om kvinnor. Är. Det här landet är på väg att tänka. Du ut. Grå ögon och hår. En pojkflicka. Och klä gärna i udda kläder. Mm. Mm. <tryckning> ålder? 32. Vi är nu Ja, precis det. Mm. Uh. och stå hemma och posta ungarna. Men fyra har här... ja, lagt Jag inte, det är det är vi är annat, Ja, ja. ja Henrik, spelar. Jag spelar en karaktär som är 33 år gammal. Heter John Wild. En eh, ung svart man. Eller är det det? <tryck> Mm. Uh, är uh, entertainer, alltså cirkusartist uppträtt på cirkus genom att uh, uppföra det bästa cirkusartist det är lånade egendom. Mm. Är lånad in, ja. så uh, ja var försiktig är det uppträtt med kniv knivkastning och annat Apet, cool och har varit med de här två, här har lyssnat på deras tjat <går> <går> det, är ett det? uppdrag och en litet av polisen på <går> det stället jag tycker <går> det är absolut bäst om man sitter och intervjuar någon och då får man slag på sig att det liksom, känna igen på, på något foto eller någonting i den mm. stilen och sen så här så, äh, så slänger de iväg det till, till dig så ja. fick sitta en annat bord. Ja, jag Och sen bara, ja, men har ni inte sett att det är så här? Du slår perfekt. Ja, ja, ja. Filma ja. mm. mm, ja. okay. McGraw. Läkare. 25-årsåldern. Ingen okay. praktik så här. Bilan satt runt lite här. Svika knösa och äh, mirigettorna och lite sånt där. Snygga kläder, men tittar man lite närmare så ser man väl att de äh, är ganska väl använda Det finns nog inte så många kostymer i över ja, okay. mm -hmm. ja, det är ju ett stort del. av han är duktig på... Han, och... Ja, han är duktig på... Det var det som du funderade på... Det var varit riktigt roligt... Vad hade vi träffat? så! Vad <här> ja, <det> har jag justerat? Jag slutar mig med i klanen... Okej... Försvann hon... Oj, tyst och så lycken på mm. mm. <skratt> Du ska en liten stund då. Och... Ja, just De ska upp din sex. Mm. De har bort skönt Ja, det är det bästa. Mm. Det är det bästa när man är, när man är fara förrådet. De mm. ja. ska sköra bort bra Ja, så alltså, du. Alltså, du. <skratt> kommer i sänk så kommer det bli arskalasig man Det mm. mm. vackert då. Va? Var det inte det, var? Jo, mer eller mindre Men det brukar ju gå hyggligt Men det går riktigt asdåligt När de somnar väldigt lite sent oh. Typ efter åtta sen så Vi ska höra upp för första gången Om de inte får sova länge de vill Tydligt Jag har ju varit det, Men de är ju lite brukat ett halvt år Så att Det blir intressant att se Hur de reagerar när klockan ringer Och det går upp klockan sex Visst, jag vill att min karaktär tyckte att den där var fin att titta på. Ja, just det så var det. De här slog. De här, det är ju en kvinna jag spelar egentligen. Ja, ja. Jag, jag, jag, jag hittade en bild som är lite så här halvfiltyglig. Men, så, men det är hon är flata då. Så hon klär sig som en man. De här har slagit, de här tre. Och de bara, ja, då fattar ju inte att det är en kvinna. <givet> det är inte hon heller mm. oh, <givet> <och fild> <givet> <coughs> Det är så roligt det är när skrev, jag vet jag inte. Vad slår jag emot? Som läkare, vad slår jag emot? Som Ja, biology eller medicin Dåligt <givet> till barnhus. Okej. Okay. Ja, det var lika ja, nästan. Erika, 2655. Oj har du Medicin 55? Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> det, det är läcker. är bra. det är billigt. det ligger på first aid. Har du har, har, har du <laughs> det lite gratis? Det ändå medicin. Nej. För nej, jävla mätsar Ja, ah, okej. Okay. Ja, fast det vill jag ha lika. Du klarar lite med vad som helst. slå och se om du vet vad han är. Du kan också slå biologi eller medicin? Mm -hmm. <laughs> Nej. 70? Tack, man. Vi är helt övertygad. Mm. Nej. <laughs> de har, har disguised så bra. De har ja. Väldigt, väldigt disguised. Ni har varit på den här föreläsningen i alla fall. En bra föreläsning. Alla applåderade, alla tyckte det var jättetrevligt. Eh, Jackson and har bjudit in er till att äta middag med honom. Eh, på hotellet. På kvällen. Han tycker det man tycker jag är allra trevliga Och Jonah Kensington kommer att vara också Jonah Kensington, den äldre herre Vitt välansatt skägg eh, Små läsglasögon Och eh, välkammad Och väldigt prå på eh, Och ni sitter under kvällen Och konverserar lite eh, Och pratar om egentligen lite och datt <laughs> Ja, jag fick vara med Du är ju vit <här> Ja, du är ju vit Han, han, och <här> Det är, en är så Det är Det finns det med mycket ikväll kväll Ja, för Clarence, han, han är alltid uppklädd i kavalrijuniform Med kavalrijsagen och så vidare Ja, och naturligtvis lite medaljer också mm. Alla All har medaljerna fått Ja, då det, är det är tre är det en kapsel. En ganska blå i psychology Varsågod Psychology Psykologi Doktor Kommer ihåg hur kryssade om ni lyckas 96. Det är ett fummel. Nej. Du tycker att Jackson Laias är väldigt avslappnad. Han sitter och tittar på dig hela tiden. Tycker du? 99. <laughs> Jag undrar om inte Jöxson Lajs Faktiskt tycker om män Han sitter och tittar på dig hela tiden Jag byter tärning Inget kryss Jag litar inte på att allt är gjort så jag Tror att han är lite Kan han sitta till och med mig Jag tycker han klämmer lite oerhört Länge på kullen. Han bryter ju aldrig. Ja, fotfil. Har ni det? Ja, britt är en pengardel. Ja, vi kan lite snabbt gå igenom det. Fummel, det är 96-00. Eh, om ni däremot har en färdighetsvärde som överstiger 95 så inträffar det bara på 0-0. Är eh, 99 så kan ni aldrig humla. Men 0 är alltid fel. Eh, critical det är en femtedel av färdighetsvärdet. Det är bra att hålla koll på. Det säger ni till om. Och en impale det är en etta. Det här är, lite, det är inte officiella kolkofolregler. Det här är egna händer blandning av andra BRP-regler. Gör ni en vanlig lyckas ni, så kryssar ni. Om inte jag säger något annat. Det vill säga att ah, men jag vill, slå, jag vill se om jag kan hitta någonting och sen så slår ni och, och så lyckas ni. Men det finns ingenting att hitta. Då finns det ingenting att kryssa heller. Det här slår ni en critical så får ni testa för höjning direkt. Då provar ni direkt och ja, se förstå. om ni slår över. Uh -huh. Och lyckas ni slå i höjning med det till jag. En impale behöver ni inte slå någonting. Då höjer ni med en DT. så alltså slår ni en så bara höjer ni. Direkt då. Med 10. <skratt> <skratt> <skratt> Nej en DT. <skratt> Okej. <Okay. skratt> <skratt> uh, sen uh, lite nya regler. Eller regler, regler, regler, regler. Uh, det gäller strid applicera någon sån här mishmash utav annan. det är att man ska bli så här jag duckar, jag duckar, jag duckar ducka. Du måste alltid ducka bättre än attacken Och om attacken är lyckad så måste du slå en critical för att ducka den helt Och Om du lyckas så kommer attacken i alla fall göra minimumskada Mm -hmm. Har du hin undan fast nästan Ja, precis, du, liksom, du minimerar skadan mm. i alla fall Du kan inte ducka kulor men du kan ducka Riktningen så att säga Någon riktning i stor mot dig Då är det klart att du kan ducka Samma regler där då Men du kan bara ducka första gången Sen har du liksom slängt ut i vägen Om du inte har slängt det in i skydd Då naturligtvis mm. Och du ja, bara kom. Ja precis <laughs> <laughs> så En stor foroskydd Men äh, Ja Kommer ut hur de var svarta kvinnor Rasister Det var fråga jag använde dem i kriget. critical Critical då slår du skada två gånger. Impale. Det är dubbel max skada. Flat. Ehm, I strid så har du. Däcks antal fot är inom range för. Um, close range då. då. Då har du dubbel eh, färdighetsvärde. För att träffa. Undantag när det med? Vi kör inte under deathmatchen matchen här, men det gäller det. Okej, jag 50 delar av 99, 19,8. Mm. Uh. Jag har skrivit någonting om vad man har gjort. 98. Ja, 98. ja. 98. Då var det <skratt> <illigt>. <skratt> till <skratt> nackdel alltså. Ja, naturligtvis ja. Hur som helst eh, Som sagt eh, Jackson ser lite så här Ni som lyckas med hans lag ja. Så tycker ni att Jackson ser lite frånvarande Ni misstänker, ni känner honom lite Han har något på gång eh, Och mycket riktigt efter en stund så kommer det in eh, En eh, ja, en pojke Helt enkelt ni ser att han blivit insläppt av personalen på hotellet. Han kommer in i restaurangen han går fram till Jackson och Elias och han pratar någonting med Jackson. Och det ser som liksom att Jackson han sprittar till och sa, oh, oh, ja Tack så mycket, tack så mycket. Han betalar pojken. Och pojken springer iväg. Och sen så så reser sig Jackson. Ja! Det är så här att jag har en Fått lite information om en viss sak. Och eh, jag blir tyvärr tvungen att bryta här för ikväll. Men eh, ni är naturligtvis välkomna att hjälpa mig med en sak. Eh, det är så här att jag har fått indikationer på att det skulle finnas en eh, kult här i Arkham. Dessa eh, jävlarna omstått Ja. Och som jag har haft lite övrönen på ett tag. Och nu har jag förstått dem att ikväll kommer de att <laughs> hålla en eh, ett möte på en bestämd plats. Som jag har bespanat infört. Vad pekar du på här henne om? Jag säger att vi siktar. <laughs> det är <så> kult här. Nu <laughs> tar vi det hugga ner oss. <laughs> Hur som helst, jag ska gå på rummet. Jag kommer att göra mig ordning. Om ni vill så möter ni mig i lobbyn. Om eh, 15 minuter. Jag föreslår att... Eh, byta till OM-kläder. Bevetning om ni vill. Ja, du är OM. Du är liksom lite uppbostad idag. Jag har tvättat det. Jag har tvättat Trots att det inte är djur. Ja. Ja. Eh, jag har en bil. Eh, säger han. Och tittar på Kensington. så här. Ja, ja, ja, du kan låna min bil, säger jag. Men det är det verkligen nödvändigt det här, så alltså, Det låter ju lite farligt. Ja, det är ingen far. Alltså. Men jag tar en bil, tack så mycket. Sen, och sen så går han iväg. Eh, samtidigt, så är Är någon annan som har en bil så alltså, vi behöver två bilar för att ta oss dit. Vem av er har en bil? Antagligen, ja. Jag vill inte tillgång till en. <laughs> Jag har, jag, jag, jag har två. Antingen jag, jag, jag, jag, jag, allting är Sheren eller sån kanske. Eller men finns du? Ja, jag har antagligen en bil som vä väntar i alla, fall, med, i alla fall. Du har en chaufför kanske. Ja, visa. Ja. ja, men då så. Då då har vi en bil till. För vi, ja, det blir bra. Jag tänker att det inte går kaffe. <laughs> <laughs> Mittligen. Så han är upp. Eh, ni har 15 minuter på er. Uh, ni damer är säkert lite så här: Trevligt klädda åtminstone mm. för kvällen och sådär. Ja, du kan ta valet. Är det ska vi kan fjärde Ja, ja, ja, det är detsamma. Det är liksom du två platser. Och fjärde har man liksom hela tiden ansiktet. Jag är ju väldigt täckselflikt så där. Nej men oj då. Jag vill till Jag någon personalen. Ja. ursäkta mig så här. Upp på mitt rum, Ja. Så ligger det ett givär på sängen Hämta hit det åt mig Och på vägen En stor whisky Jag är här Ja, tack ja, ja, Självklart, självklart. Så han, han, ja, han går iväg Ni andra? Anvolution då? Jag går upp till mitt rum själv Jag Litar inte på jävla Godstatas slöder Jag går upp på bitron till någonting Mindre underligt. Ja, Okej okay. Nej, jag ja. du klipper på dig Du kläpp på dig? Nej. Du byter om till någon flygajacka och... Ja, fixor. Ja, fixor. Ja, och du är som du är? jag är som jag är. Och du... Ja, jag är, så, men, jag säger, jag är på kalas på, på föreläsning, så jag vet inte om jag har pump och läkaväskan. Läkaväskan? Nej, det är så stor. Den, jag skulle säga att du är bara konstig, så att du har inget med dig. Ja. Men... Äh, Handeldvapen. Ja, han elvapen går med om det jag har aldrig tagit det är bara mig. min väska Särskilt när det är negrina heter de tittar väl konstigt för att vi på tåg kom igen ja men det är ju just... det är nog jag det hunting trip what the fuck <laughs> Slå så luck roll om det är en tillfällighet så har du liksom du kanske har kände en vapensmed i Arkham som har haft med det. ja jag slog ni <skratt> ja, du har med dig Av någon konstig, fruktansvärt Jättekonstig anledning Vad är det Jag Åh gud, bra kan du <skratt> Det var ju ledig skytte på gång Du kanske hade egen bil egentligen Så det ligger i skuffen du har varit och i Ja, det har <skratt> jag känner på det Whatevs Nej, jag hade en bil En gammal skrottebil <skratt> 1924 Det är ingen som har sett den Mm, det var nästan nysk. Ja men man det, det nästan nyfiken. Farmobil vet du. Famanka. En, en roskan menar du En tvåsitsbil och jag har pumphagel på skuffen. En roskan med häst från Key west Det är till Det är inte klart. Det är inte klart. Det är inte Det är inte klart. Det är inte klart. Det är inte klart. Det är inte klart. Det är inte Det är inte klart. Det är inte Jag Ja Det är bra. Ja. <laughs> <laughs> Du behandlade någon så tyckte ja, du det. de här rika gamlingarna och han tar hand omgången. Ja, ja, absolut. Ja. ja, men det var ju gubben på rörelsen här. En, en kvart senare så kommer Jackson med Alliance ner. Han, ha han har klätt av, han har lite lättare kläder. Han har uh, ja, stolar och hänger på. Ja, det kan vara så att spott hidden. Snopp! <går> <går> <Med> 99, nu är fan? Fyraade på Jag gör. Fjärde. Ja. Mm. Ja. Kommer du att kryssa? Ja. Kryssa han man lyckas med. Ja. Alltid kryssa. Om du inte redan är kristna du finns. Yes, vi får 15 kryss efter honom. Nej, får <går> bara vara man var på de där. Nej. Och sägta. Bara du lyckas? Nej, får du Ni ser att han har någonting innanför fickan. Uppenbarligen kanske något, något typ av vapen eh, Han har lite väska med sig också Jaha, sen, trevligt alla vill ställa upp då, då åker vi då Sen så går han ut till, till bilen Och Kensington han är lite efter Så är riktigt säker och så här men, oh, oh. Sen, han, så, han, han går in och han går in och beställer något i baren Och det gör han inte alls eh, <laughs> Vi får in whisky för det är framför bidrag Det är Det är helt ut. korrekt ja. <laughs> ja, ordning och hela med yes. jag tänker mig först. Du tar först där i framsätet. E, i vilken bil? I Vodokvinnans kvinnans. Nej, för... nej, nej, nej, nej. vi är bak <laughs> Nej. Jag ska se i <laughs> <laughs> är inte bara jag. Alltså du, jag med i Jacksons bil ja, ja, en plats kvar. Jag, i, på, jag åker, på, åker på i framsätet efter din chaufför. Vem åker tillsammans med Jackson? <laughs> Då åker här nu. Ja. Vi måste gå på Då ska minst det här lilla stunden. <skratt> Okej? Okay. Du då kan ni sitta då. Mm. Ehm, mm. Elias han tar täten han kör rätt så hårt. Det är kväll, det har blivit uh, skymma på och under tiden som ni åker ut på landsbygden så blir det allt uh, mörkare. Uh, han tar sig ut på en liten, uh, kring ett klokt grusväg och uh, uh, parkerar efter en stund. Och uh, ni som sitter Aha, så här, här stiger ju. Och. och ni stannar precis bakom. Uh, han börjar plocka fram. Uh, den ska ha med, han tar med sig, med sig väska och han uh, väntar på att alla är färdiga. Okej, okay. då har vi en liten här sen. Hoppas det går bra med det här. Ja ja. ja, ja. Vi har ju vår en. Lite minst. Jag kan tänka mig att jag håller i fältskär. Fältskär. Det är om det skulle bli lite tungt för hjärtat. <laughs> ja, det tror jag ska ta det lite lugnt med det. Du blir sådär. Stiljus. Ni tar igenom ett skogsparti på en stig. Jack som verkar veta exakt vart han är på väg här. Och efter fem, tio minuter ungefär så kommer ni fram <kör> till en skogskant. Det är en dalsänka och fält nedanför. Längst ner i dalsänkan så ser ni ett hus. Några uthus och en stor lada. Typisk amerikansk lada. Med sånt här. Mm. Jag kommer inte ihåg, det heter någonting mm. Barn. Ja men ja men taket eller taket tak ja men det är brukt ett är för jag har det är nog. Alltså. Ja. Ja, jag, jag läste någon så man sad eller, eller något sånt där ja skit <laughs> oh, det är en barn ja. <laughs> En med barn barntak ja ja men du har och så något annat skit samma. ska sluta? Det är ju lyset. Det du ett uttag Ja är har någon Det är väldigt viktigt för oss Nej, det är det inte. Vi helt i. Jag skiter fullständigt i det tak Ja, du som helt Så jättebra. Laddlås. Ja, nej. Det blir lyset nere i huset. Eh, och eh, precis när ni kommer fram så ser ni att det, det kommer fram en, en bil en eh, antagligen Packard den är grön eh, sitter antagligen det, det är någon som sitter i den kör fram till huset lyser utanför huset en lykta som hänger utanför de stannar och fyra personer går ut ur uh, i bilen jag slår bara som en hidden Det är så mycket beträckligt Ja! Nej, fan det ser inte ut Jag lyckades! Det är Nej, jag lyckades ju inte Jag har nog glömt den på rummet Ni som lyckas Ni kan se att det är Fjärdpersonen Två män, två kvinnor En av kvinnorna bär på någonting nu är jag liksom På avstånd hur, hur dörren öppnas Och de går in i stugan så här, Och det verkar vara tänta ner Så att eh, Jackson har tagit fram För en nymodernhet som en Kika! Så här, dumt, dumt. Titta! Och, och <laughs> han räcker den till någon Om det är någon som vill titta mm. Du ser att det är, det är som ett kök det sitter fyra personer runt ett bord och en femte person går runt i köket. Och de verkar inte ha nån samtal. Jag har hittat en sten och sett den. Ja. Mm. <skratt> <skratt> ja, är liksom så, ja, de kommer antagligen att börja på honom. Någon typ av ritual här om någon stund sedan Så eh, vi väntar tills de eh, går ut Och eh, då smyger vi oss Försiktigt ner och eh, eh, ja. Skjuter dem? Nej, bara se de gör Det är bättre att smyga sig ner för de går ut Så kan man skjuta dem när de Vi ska inte skjuta någon Vi skulle det Man vet aldrig Jag, Alltså, lita på mig tog på mig alltså. Jag, är precis som Österken oh, Han vände sig för från... och <laughs> <laughs> Det går en stund i alla fall Och eh, sen till slut så hör ni hur, hur, hur dörren öppnas Var inne slår ett Listen Vi kan lyckas Mm. Ni hör klart tydligt. Barnskrik. Spänbarnskrik. Jack som verkar också höra det. Han rycker till. Han blir käpprak. Och så säger Förbannat. Det är nog lika bra att vi försöker ta oss ner i direkt. Men försiktigt dock. Det kommer, vi kommer nog ha så mycket tid på oss i alla fall. De kommer komma in i, i, i, i lagan. Det här vet jag att de har svårt. Där de har riktigt ordning Men vi måste ner till ladan så fort som möjligt Efter att de har kommit in i dem Är ni beredda? Är här? Ja. Damer? Ja. Ja. Ja. Rensa! Nu. Jag tar ut det Jag har på stålen Jag Det <gör> eh, här huset, alltså. Det är befinner här uppe. Någonstans. Och. Vi eh, kommer ju ha kanske en 150 meter här. fält egentligen då. Eh, härifrån. Så det är rätt så raskt, tack då, från att de kommer ut ur huset. Bilen står parkerad här. Sådär. Vad är det då? Bilen. Nej, rabatt. Ah, nej. <laughs> en brugn. Ah. Men de rör sig i alla fall. Vi inte tjuke. Ja, min med. <laughs> I väg. Jag bara ställer upp dem. Ja. För de kommer hinna in. Mm. Manerat. Mm. Så, det är man heter <laughs> <här> Jag tog det wow, like här Nummer. <need. här> fem Vår man fyra Nummer tre där det är hon som bär på byltet Som tydligen skriker Ni annars som inte har hört det får vi i det föräldrarna berätta är Jag är vi säker på att det inte bara är gubbarnas ben som knarrar. Jag Det är väl distraherar om Okej. Ehm Efter den mannen där följer en hund också. Mm, okej. Okay. De går in där i alla fall. Ni har egentligen påbörjat er löpning ner. Ja. Så, vart tar ni vägen? Vart tar Jackson vägen? Jackson han går in i en PC-läge just nu. Nej, det vi, ni sku som vi skulle ju in i ladan. De hade gått in i ladan. De går in där, ja. Ja, då, då rousar är vi väl bara Det Vi ska runt här Nej fan heller, här, här är en väg Det är snyggt och prydligt Vad som slås på tiden var Ja, för att du kan stå och fanna det ja, men, Nej mm. ja. Ja. 96 <laughs> Det var inte bättre Ja, du rusar och det slår upp liksom fukt i ögonen och så, här, ah, oh, oh, och så de får ropa på Nej, det hit, vad går för fan Du är på väg åt andra håll <laughs> Vi kan lyckas ja. Ja, Ni ser ju att det finns en död där uppe också på den sidan. Där. De går in här genom dubbeldörrarna. Och den dörren kommer att stå lite på glänt. Och här uppe finns det en dörr också. Ja, men klart att du ska springa fram till den som står på glänt. Ja, så vi måste ha bevaka utgångarna här så de inte kan smita. Jag kommer att springa dit. Ja. Vilka springer? Var springer ni? Sätt era figurer vid den dörren ni går till. Nu delar de där gubbjävlarna upp sig För fan ska jag ställa för dem Jag gillar inte Jag ska stå för dig Jag ska falla med skott Ja, nej, inte stå bara framför dig Jävla slav Vad sa du nu Slav Jag menar slav. Du har två kvinnor runt dig Och Anna är någonstans också Hon är det Anna ja, Okej okay. Jag har doktorn på min sida uh, Vi börjar med Gentlemannen där uppe Eller gentlemannen och damerna mm. Vad gör ni där? Nu står ni stilla och håller käft Säger jag Högt <laughs> <Det> och <är> tydligt <laughs> Nej, det antar att inte du gör det Du står i stilla och håller i käften Visst okay. okay. Låt ni männen det här Jag är jävla Nej. Vad säger kvinnorna om detta? Han sa att låt männen sköta det här Jag är jävla kjoltyg Ja, häll Du får en 45-art uppe Ja, precis. Du ser en lille guppstrut Du ska ju hålla käften Du ska ett en special vapenbord Ni grälar där borta Gör, det Gör du något vettigt? Jag provar dörren på siktigt Ja Medan stått käpplar Ignorerar guppen Du bara känner och vill gå och öppna den mm. Ja men det är inga problem det går öppna i så fall, precis var klänt Ja, yes Är, är det ljuset ute förresten nu? Ja, nu är det mörkt mm. ute Okej, okay, det, det är det ljus som Nej, utan det är ingen far så Och det, är, det lyser ju här nere okay. Lite i Den botterdelen av Ladan då Ska jag ta och placera mina Figurer här Ta det. Okej, vad gör ni som står här borta? Jag eh, smyger ju i framåt där med haltande steg och, och kika in genom den här lite öppna dörren. Se till att eh, jag inte skadar egendomen på vägen. <laughs> oh ja, då är det ju så att jag är bakom dig. Ja, det är det jag menar. <laughs> Jag håller bössan lite där när jag kikar in också Så skulle det vara någonting som jag får se innan Kanske skott råkar igång Hej då, en hund En tjua En tjua En tjua Ja, du kikar in där eller? Det du ser är det där. Den gula tärningen där Det är någonting som du inte riktigt vet vad det är det verkar vara en, en, en, en, en, trent, en, tret, en sjätte person här inne. Okej. Okay. Så du verkar diskutera det här. Okej. du det fortfarande skrik? Ja, barnet skriker fortfarande. skärande. Verkar vara betydligt mer intensivt nu. Ser jag var barnet är på något sätt? i fråga är? I famnen på kvinna nummer tre. Woman number three. Som står precis framför under, under. den gibla plutten där ängstlig. Mm. Kan flytta en där grejen där så ser vi Japp. Ja, var, jag tar steg bakåt och det det okay. Men vad har vi ni ser upp? Han är stå Bakom hon mm. om ni, om, Ja, han tittar in. Mamma. Mm. Måste agera nu? Håll då. Ja. Han, han tar fram en en revolver. Så så är min han. blir nu då. Ja. att den blir fint. du ser ju samma sak där inne. Ni två så gräna. jag jag, jag, jag, jag, jag peta upp den. Okej. Ja. Mm. Ja, då ser vi så här. Vem står först här borta, eller du? Ja, jag står här först. Vad ja, kommer din första handling? Jag tänker skjuta den som ser minst vit ut. <laughs> De här är riktigt, <laughs> riktigt bleka allihop. Det det gula gula gula. allihop. Den gula tärningen kanske, det är ju väldigt svårt. Det lär inte jag... vara en vit hud. <laughs> jag, jag skjuter mm. denna. Ja, Så, vem är minst fritt. Ingen De här personerna, alltså, de, de är uppklädda Som, man säger Vanliga Svensson sinifrånstånd <här> okay. Det här är uppenbarligen en bonlök. antagligen han som äger Redneck eller... Ja. ja. ja han Redneck uppe i Massachusetts Nånstarta <här> jävel Bill heter han sikt Bill, <här> <Billy Ball. här> Bill, Bill, <här> Hill, <Billy Ball. här> um, Ja, Vad kommer din första handnivål där borta? Ehm um... Ja, för mig, för mig ska vi får inte få det bie här. Just nu väntar du då? jag tror inte att det skulle bli Sluta på. Jävny det är, det, är, det, är det gamla stufil. De, de, de, de, de ska snart bli uh, de ska slå trubbel av trubbellanda inne. Du kommer få en handling. Ni kommer få ni som står här kommer få en handling i en runda först. Ja. Slått på träff träff Du skjuter honom tror jag. <laughs> Okej. Okay. Oj. Tolv. Eh, 12. 12. Jesus pieces. Du skjuter honom Fairbanks bara rakt i ryggen ja. och han bara bara ihop direkt. Sen tar jag ett steg åt sidan så att han med pistolen bakom kommer kunna skjuta. Också. Ja. Eh, vilken heter det? Eller S. Ja, eller S. Jag måste ladda om sen. Mm. Mm. Han skjuter. Har <laughs> han kul eller? Ja, då gick ni han. Nej. Han har ett, alltså, med, med, med, du såg ingångshålet och sen såg du... Så. Det är en stor kaskad av blod sprutade ut över hela resten av De andra bara där. Oh, Det bara lite bättre. Det hände faktiskt efter vi kom med Han skjuter ju duktigt som fan det det. Fyra. Mm, När det står en 1-2 på attack. Det är en per varannan runda. Attack. En halv. En halv står det En per två runda. En, två. Vad Nej. har du för idé? Vad har du? 13-16. Ja, det var så vi satt på en runda nu. Jag har tolkat som att du kan skjuta i ett e skott och sen tar det i e ett skott och ladda. Eller i en runda och laddar? Om? Ja, det stämmer nog. Mm. Jag kan visa en film hemma som heter det... Grisfeber. 4. <laughs> Man kan säga så här att alla, alla tyskar skjutit som den tysken gör så hade vi alla pratat tyska just nu. Det är vitsinställningen. Jag kan kika på det. Läs Men jag tror det är något sånt, ja. Du måste ladda om i alla fall. Kik, kik, kik, kik. Nej, jag har fem, det fem skott i så det är ju Ja, stor. du ska bara Spara. få in i förtågningen. Ja. Eller så är det så att du har... Oh, Han ja, skjuter jag så. i alla fall. Han träffar... Eh... Nummer fyra. Nummer fyra Två, tre, fyra. Man. Ett man. Fem hittar. Så. Här skjuter kvinnan där. Schmack. Hon får en skott i, i axeln. Mm. Och staplar tillbaka. Så, nästa. Som borde vara... Då har vi där? Wilder eller doktorer. Doktorer. Vem är först på det, på, vad heter den Vem det är som agerar först? Dex vill jag ha på ett två då? Ja, jag har, det är lika. Det är lika. Slå en tehörna av den som är så högst. Börja. 71. Ja, det är du. Ja. Ja, jag tar väl ett steg framåt och, och, och pumpar lite hagel i våren där. Han bara väl reagera snart. Ja. Har de något runt med det har osnått snart runt vid det ja. Ungefär när närmare började närma sig. Så är det 10 eller 20 fot? Eller 50 fot? Nej, det här är close range. Det är upp till eh, mindre än 15 yards. Det är ju lugnt. Så att, eh, det är brassat på, men du har däremot mött en hund så har du minus 10 procent. träffa ja Det var, tror jag, för långt. Mm. 34 65. Ja. Då blir det massa tärningar. massa tärningar. Då blir det 4 plus... 11... 16. Ja. För det, ja. <laughs> det, det är en sån där klockrenträff med hagel. Jag säger, va? Uh -huh. Och så... Någon bara viker så ja Helt enkelt. Det är inte så svårt den här Nej, det blir lite värda när det blir lite... Bra jobbat här, doktor. Ett <här> och 4. Man får lite... Lite splitt. Doktofil. Doktofil. Ja, just det. Han heter McCraw. <här> <här> no det <är> <här> så. Ja, det är det. Här. Så, ja, nu är det allmän nu är det en ny runda. Nej. Ja, du är förra. förlåt. Ja, men det blir väl bara det ändå. Ja, oh, så får yes. vi se hur långt det är. Hur många kastar nej, Vi nej. har ju liksom inte kommit under full med förhandlingar kastreglerna. fungerar fungerar riktigt. Nej, det har vi inte. Nej, du, du är nog att kasta det i alla fall. Oh. Det är inga problem. Det vet jag, jag har blivit skjutet på innan, så det är vill lika borta då här innan. Det här. Ja, visst. Jag försöker. Tjugo. Det är ett träff. Ninja. Hur var det med casting? Har du samma skåda. Ja. Jag kör samma skada. Har det ingen damage bonus på Brukar Det brukar vara halv. Okay. Halv eller en t-två. Slå en t-två än först. Två då. Plus fyra, sex, sju, åtta. En satt. ninja. Du... I pannan på det. Hon har vända så Nej ja, Hon skickade skottet Vi vände sig om Och för fan vad som hände Och sen så Ja <skratt> <skratt> fan Det mycket snyra här sen Ja, sen, han på ja <skratt> Om vi vill vara bakom <skratt> Ja <så kan> Jag, <skratt> jag kommer ändå dö Skolingslöst död Sen om du <skratt> Det är svårt <skratt> <skratt> Nu kör vi dex Vem har högst dex 16 Ja det Börja Nej <skratt> det är vi gång Ja Nej, men det var vi först. Så... Nej, det är slå jag... om, slå om. Ja, så, så 58. 58. <laughs> det ju Och så vun. slösade slaget på dig. <laughs> ja, Fan, så... jag sa ju jag såg. det. Vi skulle ju slå. <laughs> ja, varsågod. Agera. Nej, jag vill det. din etta för jag kan putta Jag tar mig rörelser då. Ja, men ja, ja, hej jag. Folk är vad jag är. Där kan du vinna. Vi pumpa är väl nästa. Okej, Mariett. Ah, Skjut ord. Skjut ord då. Sista kanske. är fortfarande en kvinna som står med barn i fannen där och skriker igen. <laughs> Morgon, det var inte jag. Det förstår inte jag rätt på. Nej. <laughs> Allra förlöst man. <laughs> Shoot the hostage. I sikt. Ja, vi slänger. Ja, vi slänger. Ja, det är lukt. Gå ut och benen av en annan. Vad är jag på 10, 20 eller 30 nu? 10, 20, 30. Är du är nöjda. Jag är på 10. 1, 5, 9, tio Ja, bort. Okej. Okay. Då är det vi. Eller jag. Vi? vi. <laughs> det är kungen. Det borde man ha. Bra lite på en Jag försöker överkomma. komma. Oj har hon har barn. Ett man, fem. Ja. Kommer att skjuta fel. 62, det är tre. Mm. 62, en fus. 1. 3, 4, 5, mm. 6 poäng. 6 poäng? 6 spräng. 1, 9. 2. Ja. ja. Oh, du satte sig i skuld. Ja. Ah! <laughs> kan då? Okej. Lägg 15. Medan de alltså, är distraherade av det som händer där borta Så smyger vi in här ja. Behöver stå på och smyga Men det är så mycket oväsen övrigt Nej, det behöver du verkligen inte Det är bara liksom att gå in egentligen Hur många steg kan man gå? Åtta, men du kommer lugnt fram hela ja. vägen Om du vill det Jag vill inte vara jag mer synlig riktigt än så. Nej, Nej. Jag typ, Du står ju skuggan där bakom Ja, typ du kan ju Ja, oh, ah, det är en såna ah, halv så att du ja. ser över den så att Det är djur, här i övrigt det är faktiskt inga ju här. Så oh, ja. <laughs> att <skratt> <väger nu> <skratt> ja, det. vägen nu då. det var smullet lite och... va? var, vi vi in, Vänta lite nu. Vad är ni på Dex? Vilken Dex är ni på? 8 Nej, ja. ja, jag på 12, 12 Okej. Okay. Vad som är med, försvinna. Jaha. Barnskriket, ta, försvinna. Jaha. Blir så. Äh! Avbrutet. Nu eh, får ni göra vad ni Nu, då är du. Ja. Ja. Ah. Jag går in. Du går in. Du kan gå in där och... Stänga dörren. Stänga dörren. <laughs> <laughs> du hör inte barnskrik längre. Du kan... Utan problem är att hon håller inget byte länge okay. Kvinnan där. Så det är, det är shooting range om du vill det Skjut Det är vår shooting range. Ja, men okay. då, det är bra. Du får flytta längre fram om du vill. det Fyra. Mm. Kommer nog dit i alla fall. Ah. Så det är så långt som du kan skjuta. Ja, men då skjuter jag henne. vad mm. ju... Stopp. Jag som får befall ah. Ja. Ja just det, jag har ju faktiskt kastat kniv mm. Ja, kryssa Den liten lyckas, kom ihåg det, det får du också 31 ja. och då? är det fighting knife med eller? Nej Ja ah. Pissa. <laughs> um, Vad sa du älskling? 30. Ja du träffar Det är bara om du skulle bara slå den lyckas med Spara, och i plus två va mm. Åtta Ta bort 9. Ta bort henne Vi lägger henne ner bara Det är Ja, poäng. Ja, så mycket poäng. Jobba. Jag, Jag vill Eller förresten, vad har ni? Åtta. Ja, då är det faktiskt han en förare. Sen ska han göra det. Ja, Han försöker skjuta lite fisk. Jag att vi står utanför. Men. Ja. Han äh, fick ju en kniv här uppe på. Så han tittar. Knäck, knäck, kalle, det in ingen chans att han träffar Han sätter uh -huh. skott brett i väggen <fum> Okej okay. Han har en pistol Nu är ni Nej <frican> äh, helvete om ni är på Kan den som, som fan Vänta på <frican> mig <frican> Det står kärring i vägen här Två Han <frican> <frican> <Torn> käften gubbe Jävla <frican> äh, jag pilot helvete pilot, <frican> helvetet. <frican> <frican> <frican> <frican> <frican> <frican> Skjut på benet. bara massa pengar för att få pengarna på man fina båt. Alltså, råter jag gummen här. Det är Nej, nej, nej. du vad? Så Miss. Du sätter dig i trappan som går upp här. Flyger plats. Det har du tittat på att göra nu. Nej, funkynda. Det är jag, väl är jag. Jag. <skratt> jag är inte av med det här! Jag har rätt om det! har jag annat. Jag har <skratt> tänkt om. Jag har av jag min sabel. Oh, Jesus. Och bara rätt in här, putta till med gräset till min egen. <skratt> och vara rusa framåt <skratt> och vifta Hej Wild! Lyckas kampa. Det är min gissning. Du brukar vara tillbaka Nej, jag missade. Nej, fan. Jo, jag missade dig. Jag var 15. Okej, jag Kom dig. Det är <en> <här> <här> Okej, Får ni bestämma mig, jag har ju lärt dem. Jag har ju på, Jag bara kan, nu. <här> jag kan ju. Nu står vi i en storm. Jag har ingen ner. här Ja, då... det var det, jag att vad jag Vad fan är <laughs> ja, <fan, då>, <laughs> <laughs> <Håll> det? Vad fan det Nej, jag stannar, stannar här. Jag ser ju att det kommer en annan pensionist med vapen. På alla alla här, så jag, jag sätter mig upp på hyggt tror jag med vapnet. Och ja, Uh, Okej. Okay. Nej, jag Jag i får då fram två nya så bara tsk, och sen så går jag fram i, i support lite bakom honom mm. <laughs> alltså, så, <här. laughs> så jag står liksom <laughs> lite bakom på 16, 15, 14. Och jag är beredd bara att sätta in en enkelt te över din hus. Smidig fram det här hålet då. Ja. kommer bakom här en andra var i alla fall. Det är en lucka i i golvet. Ja ja. Och den gör. Det är öppen. Det var det jag. Ja, det? Jag har jag. är, Jaha, ja. <laughs> Hur är det du. Du går väl sönder? Så. <laughs> du kan ju ha ju... Om du flyttar fram... Om du flyttar typ hit eller någonting... Mm. Du kan till och med gå in i en box och lägga vapnet över kanten. Så kan du skjuta mm. på mannen. Precis som Stonewall Jackson gjorde. Jag får mig ihåg <laughs> det. Stå här. <laughs> tittar, så är det! Där ser du! du? har fullstod elektron och klippig skuld. Ja, sex det är hissrut så att, no, jag har upplevt det mesta själv. Fem. Och glöm bort vilka tar. Du du du märker att hela plötsligt så faller han ihop framför dig. Och han landar bortväger, sjunker ihop och ni ser alla de rökande piparna ifrån Cherrons 70. Jag ska sätta för <skratt> okay. sig. Då är det. Som vanligt på uppe i förundtimmarna. Okej, jag uttrycker en läge sig. Stoppa tillbaka och och sen hämta jag de andra två knivarna igen. Ja. Jag har att de andra dukar ner från början. blod blir Den sista har nog stuckit ner här med barnet. Alla kan slå vad sin lisa ner. De spärmar lisen och jag. Lite på. Någon kanske lyckas med det. Nej. Hän, hän. Hän. Hän jag inte 25 var 25, 25. 63, ja 60. <snar> <skratt> ja, jag lyckas. Jag stod för nära han har Ja, ni kryssar sätt en kryss. Äter, ni, kryss. Eh, ni hör svagt eh, banskriket fast nere från hålet. Verkar bort dock vara en bit bort. Han är på rymmen. Vi kan nog komma i kapten de där. <skratt> och bra! Jag ni är full. Vad <skratt och tjärna> så... jag äta? Sssss! Sssss! en Jag Vi springer ner av oss Elias ska stå kvar och, och hålla De ska väl stå på kvar av vakt va? Elias kanske? Elias står kvar eller Nej, Nej Elias kan vi kan ju hitta först. Nej, inte ja. <skratt> <skratt> ja. jag har min såv nu. Kör vi. Jag har bara jobbat på handen där. Vi lämnar Elias ja, ensam. Då kommer säkert att ni inte hitta svårt att gå sen så. Ger ett uttryck man han skulle säkert hoppa ner men det här är jobb sånt. Mm. Jag tänker inte blanda i in någon jag tänker inte riskera på... <laughs> <gör> ditt. <diving> Han var Han var ju under. Fortsätt Det av natt. Jag har Jag har Jag Jag mycket pengar nu, så se. Du ska ringa mina vänner också. I <här> <här> <här> alla på plats. Det <här> var vara bra Ja, ni tyckte nog att skriket var lite sydstatsaktigt. Ja, det var lite knälligt. Åh, det Riktigt Det är med först här? Det har du ja. hoppade ner. Du, det är en det finns en hjälplig, skranglig eh, stege ner här. blir dina gamla ben knakar sig ner. Skranglig stege, skranggubbe. <laughs> Precis. Det... <hör> Eller två. Alla som är kvarvarande medan du går ner kan slå på sin ID-roll. ID? Det är inskommet fem. <hör> uh. <Ja>. Nej. <hör> <skratt> <skratt> <Vem var det? skratt> Nej Nej det är inte fel Men den återigen går det okay. Vänta nu <skratt> ja, ja. ah, Ni kommer väl att läsa fram att Okej okay, en person på den stegen i taget. Inte två för då kommer den nog bakåt Det är en tur att jag har nummer två och då och kör jag standard Ja <skratt> Idea <laughs> Okej <Okay. laughs> Då tycker jag att går först Han är väldigt liten tillväxten är... Ni kommer ner allihop efter tag Är någon som bara stannar ni och väntar ni på att alla ska komma? Eller? Nej så fort jag kommer ner så börjar jag spåra track Och se var spåren går Om han mm. har jämt sig i någon dold, dold ja. Äh, ja, visst, du? Följ igången ja, ja. <clears throat> ja det är inga problem Du ser tydliga spår som går vidare igång. Ja då är jag på väg Ja. Du är här någonstans jag hänger på Du hänger på Var det för uppenbart eller för ett kryss? Nej, du får kryss oh, oh, Kryss trej, kryss trej, kryss till alla Jag följer efter och jag håller uppmärksamheten på den här grottan efter nånting undligt Nej, men mm. nu, det? Jag är sist, jag vill inte gå framför dem där Vad är du då? Sist. Mm. Jag vill ha läkarna framför mig mm. Vi <gör> tar lite försiktigt där På för övrigt så kan jag uppleva som att han är i väggen Är det någon som har någonting med sig att lysa med? Nej, inte vad jag vet Jag, vet. jag skulle inte ha med oss, så. det skulle vi inte behöva då, Vad gör ni då? Har du lampan? Inte... Är det någon Långtom. som var ja. upp eller Jökssonen är uppe Ja, ni kan få en lykta Skicka ner den, mm. om någon går och hämtar den så. Ja. Så, ja, neråt så här. Ja, det alltså för lyktan så kan jag säga så har ni alltså eh en radie på så här mycket. Mm. Det är mitten och sen ner ute ut egentligen. Då har du en fackla ja, mot en yxa och kan ut en lampa till. Nej, men jag har en lampa till. Om ni väntar lite. Man skickar ner lampan. Nej, vad är <går> egna smies? Fan se inte. Smäller du in där? Tjuva ditt leende. Tjena. Ja. Ja, kom. Du, du, du, du. Ja, du är fick lampan. Ja. Är det samma lite det var Sigret tänder lite nödigt. Gör god bakom Ja. ja är. du. går fram här eller? Ja, ja. bara fortsätter efter spåren. Mm. Ja. Jag Gör antagligen någonting. <laughs> fortsätter fram till uppförsvängen. Skinn rökigt tobak. <laughs> ja. Han har nog då... Vensin gas. Du slår han. i Gudbar? Nej. Nej. Kommer fram fan här. Ute i mörket två stycken märkliga figurer. IT e Hoppa på dig. Ha! Men vad? Är det. Jag. <hör> det. du! Vad var djävul? Hörde bakom där. Ha! Fan, bort Uh, en ducka vill du ha. En critical om du vill uh, minimuskada. Ja, oh, det awesome. är Okej. Okay. Och att hellra... Sju poäng. Medic! <laughs> <laughs> du får klor rakt ur bröstet uh. Och gucka mm. räknade vi hur? Dodge 6 ja, gånger 2. Ja. I bas. Hur mycket har du kvar? 3. Okej. Slitsrunda. Ja. Det okay. 30, mm. <hör> Vad gör ni? Aj, Jag är ju där bakom mig. <hör> <Det> är <hör> vi. Vi <slår> <hör> du är ju slå igen. Jag har nog aldrig det. Ingen action där. tunneln det Nej, lite tungt. Ja, det är precis som e, du hjälper farbror tända Fabrik Anda Pipa. du lyckta också? Ja. Den faller i marken. Eller slå en däckgånger gånger tre. Ja. <laughs> ja du, du, du, håller, du du står lutad mot vägen så man håller riktning ja. framför dig. Okej. Okay. jag ser ju bara att det kommer två stycken föran och han triken som far så så suger ut då igen så så bara dra tillbaka så rätt in i, i gången. Mm. Slå ett stycke gånger 5. är lite nu vi Okej. Okay. nej. <hörsstrahels> tassan, är ha det <hörsstrahels> <hörsstrahels> ah, han, han sig liksom, mot väggen så att, oh, oh, det, skiter väggen. du står och dra i honom. Var det fastnar så mycket. Ah, det är så här fram och så du blir stenväggen och Ja. Leila, ni, du skulle kunna komma fram och hjälpa till och då får du en garanterat botten. honom. Mm. Mm. Uh, du skulle kunna om du vill. Om du vill, ja. ja ni kan det liksom knyta ihop kny det. Få se nu. Nej, det har ju chansen. <laughs> <laughs> Vad gör du? Uh, ja, jag kan väl uh, göra det bara för sakens skull. Den uh... Och försöka samtidigt försöker få, ett, få en glimt av hur de här sakerna ser ut. Vad bra! Okej, okay. det är inget problem. Du sliter bakom honom i alla fall. Försöker ni få honom bakom er på något sätt? Eller sliter innan bakom oss. Ja. Du först. Då är jag först. Igen. Och det du. Och sen är det till. Sen är Ska man Sen är det till! Sen är det till! man. är det till! Sen det är det är seen worse yo hit it I don't know if I am not impressed I'm not okay <laughs> uh, yes den mm de det, det um, más, med, ah, dars, är så mycket ni kan göra här ni kan inte huxflux står ju där om ni så men vad ser ni bakom mig ja alltså de är ni kör förbi i alla fall människor stora mm. hundliknande varelser. Kläffse, klor. Jag eh, tror inte det syns här, men egentligen så har de hovar. jag tror inte tänker på det just nu. Nej, <laughs> nej det är bara otäcka odjur. Ja. Det är otäcka odjur. Pro. Ja. Ska det vara kul till egentligen? Men ja, vad så god slog oh my vad som kul för mig för 19 stora fan. Vad fan då? Eh, uh, ja, 5. Ja, nej. Nej, 35. Mm. 43 är det, Har man en av Nej, det här är myfoss-relaterat. Okay. E du kan slå det i lugn och stilla sen så kan du slå det. Just ah, nu så ja. okay. ger det ingenting. <kör> e ja, antropologi. Biologi. Ja. Natural history-logi. Operative machine. Vi kör en runda där. Du var ja, först. Jag. Jag det stör ingen rekord. Oh. Ja, hugg. Hugg vad fan? Du är bara alls då för mig. Nu det stopp. mig. 18. Det skulle på sist. Ja, <skratt> det står still. Ja. Varsågod käring, jag Ja, vad fan <skratt> <skratt> <skratt> Svann är Vad gnäller du du Oj, det var en Leila, jag kommer väl nog inte åt fest, så så eller ja, ä... fall så. Jag skriker och ropar någon där tror inte jag. Hagel bakom kom fram. Jag, jag försöker se på fin något som faktiskt har skjutvapen så, Eller någon ja. vapen Du försöker byta plats med någon helt ja. enkelt Närmast som har skjutvapen Det är ju Half, uh, Hugh eller uh, Andersson. Jag har en bästa, men jag odladad bösse Nej det vet kanske inte du men... Du är ju skadad, <coughs> du. Kan jag skjuta för dig Anderson Norden, Ja men äh, Andersson är nog den Simba mm. ja, nu byter plats med henne Ni, ni knycker och bröker mm. Flytta på Det är så bra att jag är, Nej, det är faktiskt jag först. Jag Miss. Jag kan säga det att jag, jag håller fortfarande krampark till torrlykta. Ska jag försöka logg? Ja, ja. Det kan inte bädda det ifrån. Kan jag, Nej. Här jag vill ha en misstänkning som går sist. Nu är jag här bak också. Sex. är du gjort? du iväg? Ah! ah! Det är en jävla skit där kolla, kolla vad han gjorde med min uniform Två kan du skjuta fattor. på Ja jag tror det Ja alltså, du kan nog skjuta på fattor. Han står där så du kan liksom Till han höras med solen <laughs> Det säger du nu Den börjar få med och, och Tio Oh, det är dessutom på en blank så det är en script Hej script Dubbel Dubelskål hey. uh -huh. Nio <laughs> Nio och, och en gång Sex Ja Plus två mm. Plus två Plus, plus två då skicka ja. ja, plus fyra Skick, eh, du Nej Nu slår man. du kret med iväg Du får automatiskt direkt. Automatiskt testa Då slår du igen Och då ska du visslyckas med slaget kan få Det kanske du blir bättre Nej Nej Okej okay. du, du slår också IV, en då. sanity hur bra är det? Om du skulle Det i Ja, då misslyckades du. Du misslyckades ju. Ja, ja. Säger du. Då får du slå på TT-10. Då får du slå på TT-10 och höja. så Det var jag som lärde 10 Så nu har du då hoppat upp Ja, helt plötsligt. Nu kommer Polas här. Men det är så jag ska göra. Jag ska trycka dig mot huvudet på det. Det träffar mycket bättre då. Sen vill jag ha en särnnytt i check från dig också. Ni får inte surta med? Det. Nej, det tror jag inte surt. Bah, hur vågar det kan vara att se monstret hur mm. <laughs> Nej, det var nog inte det. Hon mest Ni, det, vilket det, det, monster <laughs> var skit. <också> <laughs> Vilken Var det mig blå. Ja, det är ju då mot din sanity. Fast utkultigt. En det var. Mm. Ja, mm. ja min. Yes. Mm. Beläsk. Men jag då? Först för dig. För ha det kan ha, du göra så, så länge. Han står tydligen inte kvar. Jag rör mig till doktorn. Men då har du då tar du bort lyfta nu, ni jävla nötygter! <laughs> det är, är lite mörkt där kan jag säga. ni som har puttat bak mig. Ni kan få fram en lyfta <laughs> Doktor gjorde ett försök min... Men det var ingen fummel. Nej. Nej. För, ursäkta mig, men den här ska ju vara så här. Rätt skit. inte så var, fick typ bara ta Om ting. Och någon annan kan på den first aid. Jag kan. Men, oh, oh. kan jag har det skit av det. Ja, jag har det Kör gå. Skåda! Fyra! Jävla lida för mig! Fyra <laughs> och tio! Det är de här halvmänniskorna som är igång. Oj! Står dock, men väldigt illa däran. spruta blod i formen. Främst var rätt då? Ja! Jag för... Det är då. Det vad i helvete blev så Ja men! 12 slog jag. Ja, jag lyckades med dodgen. nu mm, är det min muskara. Då är det två poäng. <skratt> Aj! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> dodgen får ju direkt. Dodgen. Ja, just det. Pressar dodgen. Ja. Mm, den är ju att spara. Skjut. Ja. Mm. Då där rätt sen. Mm. Det du 65. 65. Ja, Så ska det. 3 2 va. Ja, men blått. Alltså. Men ja, det var precis kan jag säga de hade på. 3 hit på en Hon. Då är han. Ditt ett. En. Så. Bang bang Uff. Och två. Nej. Ja. ja, men det om man försöker med först dig då? Ja, det kan du göra. fältskär, vad gör du? <laughs> ja, men jag kan lite En lite snabb gruppering då. Ni, ni skjuter om lite så och så vidare. Ja, ni får försöka en gång per skada. Jag har två skador. Mm. Så du kan börja med att slå två slag för honom. Jag ska försöka fixa viken. Först dig, det är en D3. Oh, jag var det var. En. Nej. Nej du, jag jag är det gick inte Jag försöker utnämnden med dig då. Du är en kvinna för fan <skratt> Ska du stå och slå hundhallen här Mitt <skratt> ja. jävla ola <skratt> Det är inte skad Slå Det är en d Det är bara att slå Jag har alltid sagt det, kvinnor ska vara sjukköterskor De vet hur man ska ta hand om en så att man <skratt> Det säger du nu <skratt> Vilken av dem Aj! Tisdag vi är det. Nu är ni på tre hopp hur? Jag tror ett eller två så är. Så har boxflux tre det jävlus så kan hjälpa mig. Jag kan köka honom. på honom. Perfekt. Nej, det är lång tid. <laughs> du måste lägga Nej, det nu. Jag har tre. Nej, jag jag gick inte på en. <laughs> Han skog. Ja, En lyckades. En, vad får få en D3 att ta Ja mm. Ja, men är inte så. ska tro ja, att du har slog på den andra. Har du förbundet en? Så, ja, det har du inte gjort. Nej, det har du gjorde i nästa skott. Då får den en tre att ja. försöka också. Vi ser uh, Nej, tryck bara på en där. <laughs> Så måste ni bättre? <laughs> Nej! <Man. laughs> Jag och sämre var det var innan jag den världen vi bevittnade. Ja. det Men den här ska ju inte vara här. Oj. Jag bara så perp där. Det För ett på vi på tassen lite på med den här förbindan? Slå, slå, slå en står 3. Uh, ja. New Grove him Hör du Helt lik. Var det tillbaks det? Det? Det? Det? Det? Det, det var? Vi är mest jag Nej, vi är skadade i bröstet. Skåda kvinnan tappar på dig. är skadade i bröstet. Det är ett skudd för dig. It's good for you. Vad jag Vad fan? Vad fan? Vad fan? Vad fan? Det fan? Vad det har gällt upp riktigt nu ja, För det fanns en som slår jag lite på armens armen mm. Och så petar jag på honom i givärna Jag följer med fram också mm. mm. Ullstök också jag är så. Ja det gick ju bra Jaha <laughs> <bra. laughs> Du, ja. ja. ja, ja, ja. du kanske också du kommer att se den Sån som leder Ja, jag tar med mig den här båten. Alltså, slänger jag upp den annan båt han. Ja. Hej hej. Du får jag försöka på mig själv med första idelorna. Nej. Nej. Nej har fått en halv i så fall? Mm. Ha av. Skil. Jag går och söka den andra. Kan du inte det en Ja. Bara se Ja. ja. Alltså det är, det är konstigt det här. då? procent. Det måste vara någon mutation någon människa, eller människan eller något sånt. Stilen. Jättekonstigt. Nej. Vad så godslag, trulslag för de som har. Nej. Yes. 05 lyckas. 85 mm. håller jag. Mm. Mm. Mm. Alltså, mm. två! Mm. Ja. Och har fem i grund, va? Ja, check. Jag ska, jag ska slå om jag misslyckas då. Naha. Ja, det gick bra att misslyckas. Mm. vi jag med höjer. 10. Ja, men ja, det var det nej, nej, det är ingen trip. Det var inte kul, men vi spåra detta. det till sen. Ja, okay. det var man ja, nu du har slatt du slatten så av slatten. Ja. Uh, men du hör, du hör ju inte även ja, okay. men... det. <laughs> uh, okej. Okay. Men är du så? Så. Eh, okej. Men jag har ju liksom Ja, du har hört alltså det här skulle kunna ligga bakom du vet i stor om troll och, och de här som bor i i Jotto och under stenar och så här i typisk skogen. Så här gammal folklå som kommer med ifrån eh, från Europa kan du misstänka helt konstigt mm. att du vet det som du borde finna men, <här> men, men det, det vet du och jag var med hur mm. <här> konstigt var jag, men jag vet jag jobbar på sjukhus så det var mycket konstigt här, mycket konstigt men hur så du men det, <här> det, det kritar vi måste vidare snabbt Eh, sen när jag har tittat på detta Så vill jag spåra Och se vad ja. de mm. Nej, jag har inte en aning om Nej, du vet är... inte var det går Men det, det finns en gång där borta ja. Kanske gått dit Jag <laughs> mm. har backtrackat på er ah, ah, så har Jag tänkte ifall de har gömt sig här borta <laughs> Utanför kartan <Ja. laughs> han, jag, han, han står där i he hörnet liksom. <laughs> <Ja, påfängsel. laughs> Han klättar taket bredvid yes. Jag går lite bakom nu jag känner mig lite sleten. du inte på mig? Jag släpper fram honom. Jag vet inte. Han får gå först. Det var ju fel anatomi. Jag in, alltså, jag la ju förband på en Ja. Mm. Är, det, är, det, är det rörelsealmen skithög? Eller är det någon försök takt taktik här? Det är nog lite struktur på honom. <laughs> Vadå? <Hitta. laughs> Så här tycker jag. det Nej, jag tänker som så här: att jag är framme vid det hörnet så. När jag väl ser att det äh, bara går att försöka krypa fram till hörnet och svinga rundbötten så att du skjuta. Har du laddat om då? Ja, det var. Har sakta på Ja, det är bra. <laughs> det ja. Ja, det är du verkligen kastat för att jag inte har en sån här storlek? Ja, eh. Uh slå en sport. Försöker Du vad ska du göra? Nej, ja, jag bara väntar. Du tar fram så här. Jag har lyktan. De de alltså, ja, jag försöker se på när de kommer ungefär hit så som ska ja. jag. Ja, vad för du? Se min enda plan mm. Ja, vi ska att jag gå som <laughs> ja. går först. Det ni var täta. Ja? Vi går hit går Jag först ju efter. Det var bara. Jag går med rumpan bakåt <laughs> Jag vill ha doktorn bryr mig i så fall. Han är längst bort. Det är inte kul. Det är någon som är svart som går bakom mig. Jag han är Putta fram dig framför hör det. Till. Han på mig ja, ja, okej. Ja. Okej. Okay. Ja, då du vi runt här? Är ja, det var Ja, pistolen i höger eller är det med? Ja, när du kommer runt där så. Där? Ser är här underifrån. Så, nu startar hundar mm. Just det, det är för att ni är nog att det är problemet där ja, så det. Ja, ja, ja. <laughs> det är Okej katakom, Judisk design Ja, vad gör ni? Ni har fritt fram, vad jag? Jag först det här i så fall ja, jag. Tar du det här? Här behöver vi ingen miss igen Vad har gått för surprise? Flyttar <laughs> <laughs> du det botten också? Eller? Vi kan få flytta det också ja. Ha! Ja. <laughs> The other, the mm. Eh, so ska so it... um. <laughs> <laughs> <hums> <hums> vi. Jag kommer så de andra mest. I så fall så är det haffe paffi. Jag går shit. Boom. Nej, träffade ju för fan. Det är men ja. Det kanske kanske rullat nu förresten, jag vet inte. <hums> den på, en, att... Sen var på 8. var på Hit. 6 poäng Vilken var det? är ah, Syn att du inte är lika nyttig som du är en gammal 5 Nu <laughs> <laughs> har du en bakom dig, det du vara Ja <laughs> Vi kör vidare där. Um, Nu försvinner vi Ja Vi tar en ny runda därifrån Så det är uh... hänger på, jag på. Ja. ja, jag hängt på hängt bort på <snittet> <snittet> <snittet> Bolter i vissa Ja, i så so fall är det du, Fredrik, först Ja, men du kan ju göra något Men stå och Jag ser bara de, de två och korkpå. gör de det där, eller? Det tror att du tog de en bästa från dem där uppe Från vem där uppe? De där uppe Det fanns i stor i alla fall mm. Men skitsamma Nu är det vi där vi är Jag tänker att vi tar lite i Skjuddvapen, i vilket fall Det kan inte vara till nytta Eh, uh, just yes. <laughs> <laughs> jag studerar rummet i övrigt i alla fall och försöker ja, ja. se Nej, det är, Du ser att, att det ser. finns äh, Som en liten äh, ska man säga, en damm Eller en naturlig källare Lite en grumligt vatten Du ser att det ligger ett bytte här borte. Som Där borta Som rör sig Där borta ser ett som rör sig Okej okay. Okej, okay. men jag den här om? Oh, ja, inga mm. ljuskällar i det här rummet heller Nej vi är färdig! Attack på Queen, miss... ...och attack på... Jo, det är precis runt... Ha för pass Miss också! Har du tur? Jaha... Mm. <här> <här> ja. fan, jag har fyra poäng, var det lugnt? Ni två då, som har skjut i varfen. TANG! Ja, så du kan ju på den krypa fram den Jag undrar om du vill ja, Hon är ju med också Jag tänker att jag. Mm, jag skjuter för henne Jag har skjutit inte alls Träff, Jag har om jag... och backar. Jag laddar ja. 79, 80, aha så jag träff Ta den här i nummer 4 Får åtta uh... pinna mm. Nummer 4 får åtta pinna ja. Ta bort Det var han som jag hade börjat på innan Pum Ska jag göra så jag slår ett slag för händerna uh... mm. mm. Kan mm. mm. ja, du? <laughs> <laughs> <laughs> uh, ja, ja, det var en träff uh, Fem, sex, sju va? Ja, oh. plus en gång till va? Nej, det är just det, sju Sju, ja Så uh... Precis, man försöker göra på den där. Misslyckas skott och bed Då är det egentligen runda så är det är du Henrik. Ja men det står bra här Du står bra det mm. Jag tror det, det Leilani gör ingenting Eller? Eh, Kan jag göra det förvidande utan att bli anfallen Hur är det med Får du ägda det här spelet Nej du kommer få en så att säga Attack of opportunity eh, Okej okay, då låter jag dem Avfattar eh, lite tid då Mm Jo. Min fru får en tack attack sig. Ska jag som dodge. Det gör det måste. Flott. Eh, nu Dex 2000. Nu har inte skrivit men uh, Dex är... Uh, 12 24. Eh, uh, no. mm. Shit pit 10 poäng på. Uff. Varför är det så Nurse. Okay. Tio poäng, hon mm. Kan inte vara mm. helt enkelt. Vad är, hon, vad är hon er på då? Äh, ett, ja. Hon svimmar. Hon svimmar. Mm. Mm. Yep. Väldigt fin. Ja. Ja. Jag går fram och börjar vifta med en handduk. Nej. Mm. Ja. Ja, jag ska till vita eldmännen få lösa det som ja. vanligt. Pang. ingen fummel. Nej! Oj, hur missar man det där? Jag har ja, men bara, nu är det ju fritt läge. Kan jag kommer att se hur jag det sist. Ja, men du står väldigt dumt till det, kan jag säga. Mm. Jag skickar en kniv då rätt jag har alltid. <laughs> Allt ska vara med i vägen. Ja. Eh. 80. Ett, det var ja, 80. 80. Jag var så, ja, så det gick en bra, jag missade. Du kan komma, komma fram. du ja, på vägen. Du är ingenting. Vi kan jag inte gå ut över henne och pumpa på den. Jo, nu går Du det. Gör det. Absolut. Skjut tre. Nu är du så långt bort, eller? Ja, tre. Jag ser så här. Vad är det lägsta du kan göra? Ja, det är ju fyra. Okej, slå. Teoretiskt så skulle du kunna. Nej. pop Så! eller hur? Så. Okej, Jag försöker ta hand om eh, hon som någon affär där du fumlar inte. Eh, <laughs> <laughs> uh, fumlar inte men inte lyckas heller så. Nej. Mm. Det är inget fara, hon är ja. doktor. Jag kan säga så här, för innan det. du fumlar. Helt <laughs> ja, direkt. 68. Det gick. Det gick. Ja. Och Och då kan D3, jag får få dagan det 3. 75. Slår hon det 3. Slår det. Men jag lägger nog jag själv. En del är trea får du tillbaka i livet. Så en 6 och på två Din man gjorde allt med vilja för att ta livet av den. det Okej. Det var de som sa Ja, också jag var det där som sa Ja, vaktar och väntar. Sen var det ju deras. Och en äldre veteran som tog sitt. Nej, det är på Två men två tillbaka så det var det var du hade 10 skador så blir åtta Ja, du är på ett, va? Ja, nu mm. ja, är du på tre. tre. Ja. Men samma det är så här att nu är den här kanske... Nu är jag på tre. Jag på tre. Ehm, så alla, <laughs> alla... Det är inget sådär... <laughs> ni tar sköt av mig i lugn och ro alla era livsotande skador. Tack. Ni ja. räddade ja, ett spädbarn ifrån den här fruktansvärda kulten. <laughs> och... Ja, efter mycket tumult Man påkallar polis och så här Och det blir utredning Och ni får svara på en in intervju Och hur gick det här till och så vidare Och Jackson, Jackson Allies förklarar Att han har haft span på den här eh, Kulten länge och, eh, Men jag är inte ens i närheten nej, det är en Jag är inte ens nej, nej, det är inte det. Jag har ju gått undan nej, Men vi eh, står ju till fältet någonstans Ja, det är fogelskarna ja. <laughs> Och eh, han förklarar till haft barn och hans mycket goda vänner Och rådiga Gäntlemän Och ladies, de har hjälpte honom att, Ja Rädda spälbarn och så vidare Och eh, <hör> Ni återvänder på kvällen eh, Ni tar Jackson Elias Han har med sig lite dricka på rummet Så alla får sig en stadig Nej. sängfösare som, naturligtvis, nu går direkt i sex. naturligtvis! Polis är med dig detta. Sätt hit allihopa. Alltså, ta jag tar inga annan zon också. Så. Det brukar vi göra. Ja. Och dagen efter så möts ni alla på frukost. Jackson han verkar ha lite bråttom. Han pratar lite mer om kväll, händelse? Ni läser i tidningsartikeln att den här barnet var i misan. Det står ju då förlorligt och beskrivs av Jackson och Largeste, en författaren författare tillsammans med goda vänner och eh, det är ett litet kort allihop av er som togs igår kväll, förutom du då. <laughs> Man ser en fågelskarma i bakgrunden. <laughs> <laughs> och eh, beskrivs då precis vad som hänt och så här och spädbarnet visar sig vara kidnappat under gårdagen och eh, återförts lyckligt till eh, mor och farsa. Jaxson och Lars, han talar han handen, han tackar och han klappar om mig och sa det var ju fantastiskt, jag, jag hör säkert av mig till Så snart det är någonting så kommer jag av mig till er då Och så ger han sig iväg Han har med sig en hel del papper och grejer Varsås Oslo, allas får var sin sporthed mm. eh, Nej, jag, jag, nej. Ja. Så jag, jag, jag eller, du, har funnit Ingen som lyckas Ja Peter har ljögat Du lyckas vad har du i ja. 25 i bas. Jag hittade det förut. Det är det. 50 år. Jag slog 47. Ja, det är lugnt. Chris, om du inte har... Jaha, att du ser att det sticker ut lite papper från en mapp han har där. Och där står det Carlisle-expeditionen. C-A-R-L-I-L-E. Carlisle-expeditionen. <hör> vi lämnar maj 1924. Och nu kommer vi ha en period på sex månader ungefär framtid, jag det blir sju månader biten, eh, fram, så att vi kommer fram till ny årt jag lämnar in när jag kommer tillbaka hem sen min mm. uniform som blir sönderstrimlad ja. till min skräddare och så skickar jag räkningen till eh, Elias <laughs> antagligen till <the> Prosper <possible> Press <laughs> no, ja. Alla tix slår, nu på en gång Alla tix. Alla skills ni har. Ja. Man slår över där då. Ja, då slår ni över er nuvarande. Tar ni 50 så ska ni slå 51 eller högre. Okay. Lyckas ni. Just nu, det var sjukt. Nej. 70, det är inte över 70. Det inte. Nej. 70 var... okay. Nej, det är inte också. <laughs> okay. Så alla ni har kryssat för idag. Och sen är en 10 eller det är en 10-3 får tillbaka om ni får nu upp då. Fan vad jag slår av nu. Ja, den tål det. Nu duger du på här medan mina med handen. Nej, men det är Volven som jag har var det är... Ja, förut den ska jag också slå om nu. Nej. Oh, listen det också. Nej. Oh, listen. Yay. Fem. Det är för vill säga och för sig så har du lyckats en gång till. men. Ja. Nej. Nej. Du, du, du. Ingen flor mm. har Är En 20 gångs samma slag eller? Det? Ja, det är samma. Du, du tittar här, för det här är dina chanser egentligen. Då. Så du får in speciellt, så du höjer mm. den och det samtidigt. Uh, Okej, okay. ingen flor har sänt det. Uh, ni skriver dock upp på entities. På baksidan, då Skriver in upp med någon som vet, gissa vad det är. Inte beak, jag Det är en gul. Uh -huh. G O U L. Ja. Såna här en grotta. Nej, det finns, det, jo det ska finnas lite <fors> längre ner tror jag. Kolla längst ner på ja. höger. Där står dance Steps of Jessulumus. Ja. Vilken det är olika versioner utav det här är hela formulärat yeah. så att man skriver upp det någonstans i alla fall. Har du My First no. Tones Red eller någonting? Nästa. Ja, nu, jag kan du bygga det där. Ja, jag. Så sätter ni noll efter också. Noll. Noll. Det betyder noll. betyder att ni förlorade inga inte på det. Det betyder att ni kan fortfarande förlora sanity på det. Nej, de har vi redan träffat. Okej, okay. karl alex Berättar du det för de andra? Ja, mm. det gör vi kanske. Okay. Kanske. Sex månader. Like history. Ja, inte. Ni kan slå bara en ID roll överhuvudtaget. Ja. Men är det längst upp, up? längst, yeah, yeah, längst right. upp till höger. <laughs> en vatten. <laughs> Efter int. De som lyckas. Okay. Eh, ni känner igen Carlisle. Det är alltså. det fanns en Playboy som heter Roger Carlisle. Och eh, han har en syster som nu mera driver eh, familjeföretaget, Carl Neier. Ja, det ser vi. Det har gått i botten. <laughs> eh, ja, då han var inblandad i någon expedition till Afrika. Är det någon som kommer att försöka ta reda på någon mer? Eh, ja, om jag kommer hem så... börjar Jag göra efterforskningar i gammal lore om sådana här varelser, kanske. Så man hitta någonting i gamla legender och liknande? Som sagt, det är mm. hur ditt och kultur för att det här är kopplat till typ, 12 och knyggt, Ja. De under jorden och så vidare. Eh. Okay, ja. kultur, och även allmänt om kultur och ritualer om hur innefattar Under vardagen i alla fall så kommer ni att det här kalal kommer dyka upp i minnet hos er. Så till slut så kommer ni att hitta flera olika artiklar. Som vi kommer att beskriva vad det här egentligen handlar om. Och det är högläsning. Vi börjar från lägsta Nöjdvatto-paper. Det har du. Ni är ju okay, ja. ja, det i grunden Ja, så jag tre här då. Ja. Ja. Senaste nytt. Eller? Senaste nytt. <laughs> det senaste får Big Apples Roger Carlyle playboy som alla känner. Eller har jag hört talas om. Lämna i tysthet nu York imorgon för att titta till några farornas gravar i Egypten. Ni har alla sett söknoser när och har grävts fram från alla natthak eller hur? Vem tvivlar på att han kommer att leva upp någon, förlåt, något lika fantastiskt i de egyptiska samdynorna. New York Pillar repost 4 april 1919. Carlisle-expeditionen seglar mot England. Ledda av den otroligt förmögna Playboy och Roger Carlisle avseglade Carlisle-expeditionen i mosse mot Southampton. Den brittiska ombåten Imperial Standard. Till skillnad från tidigare rapporter kommer explosioner att utföra efterforskningar i regi av PENU Foundation innan de fortsätter mot Egypten nästa månad. Våra läsare kommer säkert ihåg den enorma fest som Mr. Carl, nu 24 år gammal, anordnar på Waldorf-Fastoria-hotellet på sin myndighetsstad. Ända sedan dess har skandal och smaklöst uppförande blivit Carlis kännetecken, men Manhattanborna har aldrig tyckt sig hemma om honom för det. Expeditionens medlemmar har varit motvilliga att berätta om syftet med resan till Egypten. Andra expeditionsmedlemmar: den ryktbara egyptologen Sir Aubrey Penew agerar assisterande expeditionsledare och leder utgrävningar. Dr. Robert Houston, välrenommerad freudiansk psykolog, slår följer för att utföra parallell forskning om uråldriga program. Miss Hypatia Master, bekant med en tidigare. Kommer att agera fotografer och akkilarier. Mr Jack Brady, god vän med Mr Carlisle, följer med som alltid. Ja, ytterligare medlemmar kommer kanske att ansluta i London. New York Pillory Post. 5 april, 19. Jaha. Carlyle lämnar ju Egypten nu. Äh, hej då. Sir Aubrey Penhue, temporär talesman för Carlyle expeditionen, meddelade i måndags att ledarna för expeditionen har bordat ett skepp till Östra Afrika för en välförtjänt semester. Sir Aubrey dementerade ryktena om att expeditionen funnit ledtrådar till den legendariska kung Salomons skatt, vidhållande att gruppen get, gett sig av på safari som en respite från deras sandliga arbete. Roger Carlisle, förmögen i New york bo och ledare av expeditionen, kunde inte låtsas vara en kommentar fortfarande lidande av syterna från ett svårt fall av solsting. Vårt piller är i post, 3 juli 1999. Anna. Mm. Mm. Mm. Mm. Viktigt besök. Mombasa. Medlemmar av en amerikansk arkeologisk expedition kom hit på semester- från utgrävningen i gyppiska Nilen. Vår statssekreterare, Mr. Royston Washington, höll en välkomstmiddag för dem på Collingwood House med kvickheten hos Andrew Penhius. Penhius? En av expansionens ledare med mycket påpliktning. Vad menar du påtagna gör han? Mm. mm. Sir... Ja. Aubrey. Aubrey. Återföljs av två amerikaner. Den unge finansmannen Roger Kiley. Carlisle. Carlisle. Och läkaren Robert Houston. Gruppen lämnade inlandet imorgon för en för att färdas mot nya Nairobi jag Jakt. jaktsatta för New York Pillar, Pillar post. 24 juli <tryck> <tryck> <tryck> ja Ja, ja. ordet där 1919 kvalare expeditionen befallas varann för sunnen <tryck> Nu ska vi se Mambasa. Eh, representanter från polisen bad idag i allmänhetens, om, i allmänhetens hjälp när det gäller försvinnandet av Carlisle-expeditionen. Inga meddelanden från expeditionen har tagits emot under nästan två månader. I gruppen ingår den förmögne playboyen Roger Carlisle och tre andra amerikanska medborgare. Liksom den rep, eh, representerande eh, IP-diologen C. Aubrey Penhu från Storbritannien. Expeditionen i Nairobi den 3 augusti till synes på Fotosafari. Men en visar rykten skvallra om att det faktiskt sökte efter den legendariska bibliska skatten. Carlisle och hans grupp avsåg enligt säkra uppgifter att utforska delar av Great Rift Valley, nordväst om Nairobi. New York Pillar repost den 15 oktober 1919. Så nu har vi vallat tillbaka i till tiden här. Mm. Det var ja, jag tyckte inte alltså den godisordning det var juli och ja, juli. Tog de är födda. Varför fan vi var ju 1924 förut Ja ja. Ja ja. Men det är så mm. ting att Ah, vi hittar dem där. Aha. tur vi har då. Det har jag inte fattat men nu är det en flott det var. Jag ja, <laughs> <laughs> ja, vi är, vi har Jag hoppar förvänta imorgon. Ja. Eh Erika Kayla Kalai i Afrika. Mombasa till följd av den senaste tidens rikten anländer idag Miss Erika Kalai, syster till den amerikanske ledaren av Carlisle-expeditionen till hamlen ombord på det egyptiska fartyget Fortune of Life. Flertalet rapporter från bybor ur Kikuyu-stammen Kikuyu har nyligen mottagits angående den förmodade massaken av icke-namngivna vita i närheten av Abbas. Abedare, antar jag för det är Patrik Miss Carlyle förklarar att hennes avsikt är att söka efter brodern till varje pris Med sig hade hon basutrustning till en större expedition. Efter att ha koordinerat tillgången av förnödenheter och andra aktiviteter med representanter av kolonin beger sig Miss Carlyle mot Nairobi under morgondagen hennes kompanjon Miss Victoria Post redogjorde indirekt för Miss Carlisles beslutsamhet genom att beskriva den påfrestande båtresan och deras ombärande. New York Pillow Repost 11 mars 1920. Då hoppar vi fram en till. Carlisle-massaken bekräftad. Nairobi reuters Massaken på den sedan länge saknade Carlyle-expeditionen kunde idag bekräftas av distriktets polisväsende. Roger Carlyle, Playboy från New York räknas bland de saknade. Myndigheterna anklagade den fientliga nandi för de fruktansvärda morden. Kvarleven av åtminstone två dussin av expeditionens medlemmar och bärare togs vara återfunna på flertalet gömda gravplatser. Erika Carlyle, Roger Carlas syster och ärvtagare familjeförmögenheten, ledde själv det vissvariga sökandet efter sin bror och hans expedition. Och nu tar det ett stort tack till Kikuyu-stammen Kikuyu <laughs> för upptäckten. Men polisen var de som fann själva platsen. Bland de andra expeditionsmedlemmarna som tros vara saknade finns Sir Aubrey Penhu, en välkänd egyptolog, Sociétésternet, Hippiata Masters från New York och Dr. Robert Houston. Många börjar roteras även döda. New York Pillar Repost 24 maj 1920. Mördare hängda. Nairobi röjtes. Fem medlemmar av Nandi-stammen dömda skyldiga till den ondskefulla massaken på Kala-explosionen avrättades i oss efter en kort och skickligt genomförd rättegång. Ända till slutet vägade stammmedlemmarna hårdnackat avslöja var de gömt kropparna av de vita explosionsledarna. Mr. Harvys representant för kolonin vidhöll genom rättegången att massaken hade rasistiska undertoner och de ljushyade offren hade tagits till hemliga platser där de har fått lida den mest fruktansvärd behandling. New York, Pillar Post, 19 juni. 20. Mm. Det är alltså gått åt Helsike för Karl-Alex. Ja, det tror jag Han är när de åker till Afrika. <laughs> <Ja. skratt> uh. Den... 8 januari 1925 Efter inte av Jackson Elias under hela den här tiden som ni ser att träffa dem i Arkham så får du det här som är bosatt i New York Det är egentligen inget telegram som består där Det är ett radiogram Vill du inte läsa det själv så ge det till någon annan så får du läsa upp det Pernilla kan läsa information om kallade expeditionen. Stopp. Det Behöver pålitlig utredningsgrupp. Stopp. Anledning till New York 15 januari. Stopp. Jackson Alliance. Pålitlig utredningsgrupp. Vilka tänker du på då? Alla förutom de två. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, ja. De kan sitta har det gick jag går jag kapipa. Det det är det så. Det bosspinnar. Det gör inte. Han krycker inte. Han gör. För de röker båda två. Ja. Vi har fabrikat för. Mm. Det så doktor... grannen, det var doktorn berättat att det är nyttigt att röka. Mm. Ja. ja ja, men de är... Också, för... det är ju mycket sprit också. Det är Det hela gänget ja. då. Ja, det är vitaliserande. Du skickar lite telegram och lite Telefonsamtal är dykt. det är long distance -kod. du kan ta en hel dag och få fram ett long distance på den här tiden. Så att, lite telegram, det blir alltid fortast. Eh, så ni får alla reda på det. Måste du kan läsa. Ska, som sagt, det ska vara ett radiogram, inte ett telegram. Det vill säga det kommer från en båt någonstans, antagligen. Ska jag läsa? Ja, vi har läst det men du får läsa det själv. <laughs> Fortsvårt box. Kommer de skintorra också? Tyvärr! Jag har fått ett meddelande från den där hysteriska kvinnan. Ja. Jag säger, nu ska vi skita i det. Ja, vi har ju Nej, men Jaksa. Ja, är ju pålitlig. Han kan göra vad han vill. Ja, jag har fortfarande inte mm. fått betalt för uniformen. Nej, men det kan du ju ta upp med när vi träffar kan... då. Ja, du har ja. faktiskt inte fått betalt för uniformen. <laughs> det är helt rätt, då har vi ju ett bra ära. Ja, så betalar säkert rysen, så ja, det det. han säkert Risa. Ja, det kan ju jag. Jag skickar också det som räkning. <laughs> ja. uh, yes. Grandprojken kan se till bungalovorna. Pungalovorna. Uh, ja. Ni arrangerar väl, well, du är bosatt Så du, du har ju lägenhet i New York Och befinner dig just nu eh, Ni får ju egentligen göra men, men ni, ni får arrangera hotellvistelse Eller någonting i den här stilen Men det var hon som bjöd in oss Ja. Det bor ju Ska du bo hos en ensam kvinna En man i din ålder <hör> <din> <hör> Ja det är det, jag menar i din ålder No det är ja, är vi har grejat om det där. Ja, nej. Ja, ni får vara här. Nu är ni på. Ni har liksom. Och ni kan säkert hitta trevliga mausoleum någonstans. Vi ska lägga in. Naturvistor i stället. Ska sätta ett fart. Vi tar ett lite finare hotell som skickar vi in i räkningen till Alice. Ja, okay. yes. uh, ja, ja. Um. Det är ju fritt hotell mm. <skratt> Ny fritt hotell <skratt> Den 14:e får du samtal mm -hmm. Det är Jackson Elias Har du fått ihop några? Jajamän okay, ehm... Det är samma gäng Ja Kan ni möta mig imorgon På eh, mitt hotell mm -hmm. eh, Chelsea hotell Rum 401 Eller 410 men nej. Det mm. är Klockan åtta på kvällen. <tryck> Det blir jättebra. Mm. Uh, ja, jag måste, måste sticka Nej, uh, och så, så ringer han av. Du uh, kan jag slå till sig Nej. Nej. Okej. Okay. Du har ju fått telefonnumret till alla de andra hotell och så vidare så att uh, du kan lätt ringa runt dem. Ja, det är den 15 januari Det är klockan 8 på kvällen Och ni samlas på Chelsea Hotel ehm. Hur gör ni? Ni, kommer, ni har inte sett varandra ja, Ni har slutvis sett några av ni träffas lite hit och dit och, så där. och ni Har ni varit på besök i New Orleans och... mm. Ja, så lever den igen Det var, det, det var ju synd Ja, du har inte vit <laughs> den det är vi fortfarande inte ut. Det är mega. Det är att vi skulle nå på den i Vi snarväg. Och här. han spåttar runt så här, sittat i uniform ja, i. Det är han som är uniform. Drag i sämblica. Jag vet inte vilka bussar han blev ett uh, botplockad på vägen och polisen på, på New Yorks gator. Jag... <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> nej, jag har väl haft liksom, det. Jag har, har väl haft det nexpackad eller nånting så att. Uh... Jag har den uppe så länge det bara går. Ja, ja, nej, jag har. Nej, jag har den så typen blåntepet. Rätt så snabbt så där på vägen in på tåget. Så får du liksom så här, Du får pocka ner den där <går> ja, Så du får stå in till någon så här Filt som du har med dig som, som du hade någon gång Som luktar gammal häst Och det är din indian Det blir väl en man kommer in Doktor Ladies Gobba Gobba Nej, att det dig, doktorn. är ja. trevligt att mötas igen. Ja, rum 410 var det. Ja, det. <skratt> <skratt> vi är ju vad du har du kvinnan med. Det finns ju Ja, det är inte ja, på den här <skratt> Det är inget. Den till dig är inte det min. någon som bär med väger han där inte väger han är inte väger du är inte väger han är inte <skratt> <skratt> <skratt> ja. uh, <skratt> det, han är inte väger han är inte väger på är inte väger han han är inte väger han är är är som är så. Nej, men det var väl här, fina 10. Mm. Ja, det var det. Och så. Det stämmer. Det dörr är låst. Måste gå och slå och vara lite Alla Kan verkligen när innan har ni så ut Ja, till det går inte alls. För oj oj oj, jävla, oj. det var bara i... Nej, inte Näki Mitt smit det är jag Det en skit. Så. Nej 6,530 så att... Ja, det är krit. Kritlyssning. Du kritar. Då får jag slå dräkt. Prova dräkt. Slå över. 30. Nej, 3. Oh, ja, men det är 10-talet. <laughs> 60. Mm. Nu höjer vi med 5. Du, fem. som lyckas så bra. Ja. Du eh, är säker på att du höjer något smiga runt där inne i är Är nån dig det? Smyger runt. Du där, Sparka upp döj även. Jajamän, så gör du. Kan det inte bara vara Elias Nu har skrivit ut i durschen Vad har du i styrka? 16 Okej Något ska man väl ha dem till De stackar som oxar Vissa har dem Min faro Både jag förliktade Du vet Hon ska vara här Men det gick åt helvete fram De gjorde uppror till, ja, vi fick ja, ja. hugga ner det. Får inte dem för mycket mat, vet, då blir de pigga och kan, jag... lite, <skratt> kan börja få för i saker. Ja. Man får lite att göra också, man måste jobba hårdare. Och hur gick de det sen då? Va? Det var krig. Ja. ja, det gick bra för ja. ja. ja. er. Ja, ni gör. Ja, ni men kriget då? Mm -hmm. ha, men, Det är det är det är ett det är det är det är jo, det är ja, det Ja, det är det är det är det är det gick det är det är det är det det är det är det är det är en är det är det är det är det det är du är det är det är det någon smås. Allå mig. Tar vi då? Ja. Tar den stora fina somelbike. 16. 1 2 3. 12. 2 man får plats ja. Ge mig ett kringen. slag bara. Jag tar dem och står för pengarna. Jag ja, ja. <skratt> <skratt> <skratt> 19. Inga problem. <skratt> Ni är sluten. <skratt> Bam. <hör> vi kunde det, det är bra <hör> att det. Det det. Där. Där, där. Oh, är det. Vad vi? Sparken. <hör> Vad är vi? Vad vi vi i in där? Jag du jobbat det Vad gör då? Någonstans där. måste <hör> Dubbar ut i korridoren och bras. Mm. Mm. Ja, vi har inte haft det. Så, så står vi där och. Det ska, det ska vi flytta upp? Ut. <laughs> <Okay>. mm. <här> en fuling! Blåningen från båten. Blåningen från båten, ja. I <laughs> båt, ja. back. <laughs> With a vengeance. Ja, <laughs> Min sten. Ja, Han det kanske inte med mig. Okej okay. riktigt mm -hmm. Dex 16 var ja. Vad jag? Mhm. 10. Okej. Okay. Uh, ja. Då är det du eller han först stod i närheten Nej, jag. Du borde dem. Vad fan? Beväpnade, är och dumma Så, De har stora Be knivar. Så väldigt hotfulla. Ja, de är ja, väldigt, det är extremt hotfulla. De har dessutom någon slags hand eller här något band runt huvudet okay. som sedan också hänger ner mm. mellan ögonen så här långt ungefär, alldeles blodrött utan något konstigt material. Okej. Okay. jag hugger först och som backar. jag. jag inte sättas plott. Vilt. Ja. 17. Tvåan eller 82. Ja, var den här som är bra framför för mig. Jag stod väl där och sålde 2:an då. Inbacke ut så. Ja. Uh! En. Är han fumla sin Dodge. Okej. Vad ska jag dubbelskada? Ja. Han <här> kastar sig på din <här> ja. <här> det ton, ja. Det är roligt att hon är Ja. Ser ut som Fyra. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Jesus! Ja, ja du, du sätter den precis så här. Du har blivit rekryterad i deras kult. Master! Master, master! Yes, master! Eller? Ja, absolut. Tjärna liv där inne. Fan! Men vi vet vad det! Alltså, ah, jag inte bara med Prova <laughs> med att hugga tillbaka. Ja. Eh, Står du bra? Det lyckas han med också. Nej! Står du igen? Mm. bra nu? Mm. Det kan jag inte lovas. nu kan jag Nej, gjorde du inte jag fumlade? <laughs> ja. <laughs> Dubbel skott. <laughs> Du tror du just död på min karaktärhållning. Vad har du uppe? Ett spant hey, du. du går ner på minus två. Åh! Oh! Klar sig! <laughs> Smack! Doktor Mengel! Det här ska inte vara här. Oj! <laughs> <laughs> det var snett. Ja. Det var nära jag har gjort ordentligt ja, med nästa. Det var jag också sådant. Det är ju ja, alltså bra själv Ja. Du kan ju lägga mig ner för att jag ligger här i kardon och blöder sådär ja, Jag där. Ligger. Eh, sent mycket heller. Ja. Ser du den egen blöder på mattan? <laughs> sm sm sm <laughs> ja, smäller väl till om det <gör> <gör> jävla, Nej, inte. Nej. Är så 80 allting. Ah, ja, får får också, i mm. ja. blå, du 48. Ja. c det Ja. Hummusmatta. Det ligger där matta Mattraffar du? Nej, det försöker du Nej, du försöker Nej, jag, vill, jag har varit ja. på 600 att göra med så att jag kan oh, ta Nej, eh, helingen. En, två, tre. Jag är på på plus ett du, du kommer inte kunna göra någonting för du Nej, jag gör jag Du är så här uppsnittad här över alltså. Man ser ribben och allting på det. Det är det, gör jätteont där. <laughs> det är jätteont det där. Så där med hästpistolen. <laughs> Står du så att du kan göra någonting där? Nej, <laughs> ja, jag tror. stå längst med vägen. Slår du till han då? Skjut upp. där försökte det visst. Nej då. 60. Nej. <laughs> 9 11 11, okej. får sätta det helt tillbaka. Det har de mycket bistu till kvinnorna. <laughs> Men kunde först hela jag glömt bort. Det är är det nu va? Ja, det vill vi vad efter minna. Ja, ja, bara min sabel och ställer mig att titta in. Ja. Ställa mig i ah! en över ner. Ah. Titta i. It's a sword fight. Nej, <laughs> <laughs> <laughs> ah, ja. Nej, ja, ja. ah, okej. Okay. Jag nötslaktar den svarta. <laughs> <laughs> <laughs> det missar säkert. jag kan inte titta in då. Du kan knyda förbi alltså. Ja, fast det är bättre att få med svärde tror jag. Kan jag, kan. Fals. kan jag sticka emellan mina arm och försöka skjuta? Nej, ah, du har ju... Ja, oh, du skulle kunna liksom <skratt> knuffa undan honom och ställa det där och skjuta in på ettan om du vill. Undan med det. Aj aj aj Du du bara du armar bort honom så. Jävlig <skratt> pang. <skratt> ja ja. Mm. Ta den här, din jävla. Ja, sju. Ja. <skratt> ja. Ja, flyger i tänk Fint skjutet, kapten. Jag det vart i hundra. <skratt> eh, yes. Då är det ju dånda. Eller, Ja. Eller, du, du har inte fått göra något Nej, nej jag, jo. Jag, jag har gjort något jag har ja. Du dem nästan ja, jag, jag, jag vill ha skiljeslag på dig, dig och mig Nej, men jag kan inte nej, göra så mycket ni... Nej, du då, dig då Jag gör inte så mycket, jag ligger just på I Så, så faller det jag Nej, jag går okay. in Du går in Okej, okay. ja Men då vill jag skiljeslag på dig Jag är först, jag slår Lansaj. Den står i vägen. Det... Ja, det är, jag, det är det <skratt> <skratt> jag? En dodge nummer som inte är svummel. Nej, du behöver inte dodge eller någonting. Kunde jag missade en alltså massa att den där <skratt> Lite dökar man och så. Ja, det är, jag. Jag är väl redan här egentligen i materialet. Jag har talat om. Mm. Så att jag reser och laddar upp och sen så laddar jag upp. Okej. Jo, med i Hagelbaken. Ja, det är klart att förra gången var det. En erfarenhet. Ja, det Jag är ganska väldigt då. Bang, ja. Shut up, kill. Kanske inte så. Nej, skjut i taget. Det var att den avstår i vägen. Det var en grej som stod här. <skratt> <skratt> men jag har slått <skratt> <skratt> du Har du fumlat då? Nej, du så som förra gången. Du skjuter men du håller ju jävligt dåligt. Du håller typ håller här ute och skjuter. Så du får en rejäl smäll med en, eh, D3. Oj, jag slår den i borten. Det blev en... ...2. Du på is slår Du själv i och du ramlar bakåt. Du ligger och krälar just nu och blöder i ansiktet. <skratt> Fan, håller du på vet? Ja. Det är mitt min Jag Ska försöka knäcka ner mig igen. Kör en grepp på honom. Oh sweet Jesus. Okej. Är det kompis Ja, bara, nej, bara kör du. Jag kör lite som det shit. Nej, det är inte alls. Nej, är... Du slänger på tränet. Men jag kastade inte något. Mitt framåt i alla fall mot dem så. jag mm. det... du bara knuffa undan honom? Jag försöker knuffa ner honom mest men det behöver väl att det kommer lite in och så. Du kan köra en styrka mot honom bara egentligen. Mm. Om du Vad okay. har du styrkat? Eh, 14. Och hur gör Det blir nog jämnt skägg. Du har 45% chans. Okej. Okay. 57. Det här tänker inte på 150. Mm. <laughs> så livet ska inte på det. Nej, uh, ja, du står där och sa flera pim, pim, pim. Sharon, Usch, du får nog minst eh, du har en kaddo på den tycker jag han står knökande ja du har både en läkare och en gododoktor eh, framför dig mm Ja, läkaren ner. Ja, mm. ah, du får minus 20 procent igen. Ja, ungefär. Men däremot så har du mm. point-lank-range. Du, du, du har 70 nu, va? Så mm. det har du 140 procent. Mm. minus 20, 120 procent. Mm. Så det är bara rullar hålla och slå för du kommer träffa. Frågan är däremot om det är en critical. 12. Ja, det är absolut ja. en critical. så <laughs> på att försöka höja sen också. Ja, kommer mm. det. Slå skadan två gånger. 8. 9 10, 11, 12, 13 8. Jag har en skitfrut på Ja, det räckte precis Nej Tycker <skratt> ah, ne? jag en skit på kniven faktiskt Ja, han är du på skåd oh. Nej, han funnade ja, ah, Fåsigt <skratt> Nej, han funnade Nej, han funnade Nej Nej Det är typiskt lyckas Okej Fine men du har i... Vi ser ju om ni tittar på kartan vad som finns på, på sängen oh. Där ligger Jackson Alice. Vilken chock Totalt nej <laughs> Det skulle aldrig gissa, skulle hända Han är brutalt mördad Totalt sönderstyckad det är utslitet. Lever någon av de här eh, tullingarna? Här, Nej, vi, ni har gjort ett bra jobb. Vad säger du, Eskild? Jag liksom min tanke att försöka ta någon om Så levande, det. men... Eh. Jag, Jag kan ha varit en katt. Mm. Ah, ja, lite ledtrådar. <laughs> yeah. Head out. Uppenbart är att han har ett sånt här märke i pannan. Mm. Kan du köra något slag på det? Känner du henne? Ser ut som en... Vartemelon! Ja, <skratt> så här mycket det. Jag... Jag... gör inte jag just nu. Ska jag beskriva den för dig för dina åldriga gamla ögon? Jag ser alldeles ut, Märkt. Det ser ut som en och skit, tycker jag. Ja. Jag som trodde att du bara såg i svart och vitt. Men det är ju svart och vitt. Nej, då, jag. jag... jag kan... Vitt är svart och vitt, det är inget. Jag, kan jag, kan jag, jag rött och, och mulatt också. Men med lattan färg då också. Mocka. Mocka. Ja, det kommer inte vara så mycket Vi kommer att hitta. Och kul säger vi någonting. Aj, aj, aj. aj. Balanser. Mm, det ska vi se. Alla balanser. Alla ja, balanser. Någon får ju inga... Kan väl Jag kan Sprinkras. inte göra det, hur du. <laughs> ehm... Uh, nej, ni kan inte... Ni känner inte igen det alls ur huvudhaken. Även om ni lyckas ha ett guldslag. Även om det är inget kryss på det ändå. Ni kan inte veta det här. Ehm... Uh, mm. Genomsöker genom också. Ja. De har en del prylar på sig. Men ska se om inte är någonting som inte kan få. Men kommer jag inte få betalt för mina? Nej, kronan, det kom va? <här> ja, det måste jag läsa. Jag <här> ja, det är pengar. Ja, har du sett kampanjen? så det finns kort studera. Mm, vi ska kan få en sak som som jag vet var hjälpligt så ge, ge uh. mm. Det ser ju fint ja, ja. Ja, Jag fick ett fint en <laughs> den, den lägger då ska i Marks öppning och och följer med i boken också? Den är med i boken som man kan skriva ut om jag har gjort den egen. Stor i tid. Ja, står där. <hör> Okej. Okay. Vi kan titta på vad nu och hitta då. Nej, jag tänkte titta Sen har nummer 11, jag. Så jag börjar. Cairo, mm. Egypten, 3 januari 1919. Kära Mr. Karla, jag till min kännedom att ni söker kunskap om vårt land. Och kanske kan jag vara till nytta. Jag har kuriositeter i min ägo som jag glädjande fyller intressanta. Dessa skickar jag gärna för påseende om vi kan enas som ett pris. Naturligtvis är det vanatika och borde därmed motsvaras av en ansenlig summa. Jag kommer att ordna med saken till din belåtenhet när ditt ombud besöker min butik på Schakalernas gata i gamla kvarteren. Till dess är jag din ödmjukke tjänare, Faras mm. Najir. Mm. Eh, yes, eh, nummer 12. Ja, jag har ett eh, visitkort. visitkort ja. The you from Foundation. No. Uh, 35. Tottenham Court Road, London. W1. Edward Gavigan. Director. Ja. Yeah. <coughs> mm. uh, nummer 13. Det är Tänstidsjasken. Mm. Stumbling Tiger Barn. Bar. Inte barn. Barn. På 10 Lantern Street. Shanghai Fallen Friends. Ja. Mm. <laughs> Nummer 14. Det är en ja, kort det är ett fotografi. Ett det föreställer en, en jakt <laughs> som ligger för anka. Och i bakgrunden kan du se en kinesisk djunk. Mm. Eh, namnet på jakten är ganska så suddigt men ni ser de tre första bokstäverna D-A-R mm. uh, Vi får se var orden är registrerad någonstans uh, Nej mm. ingen flagga heller så man mm. får uh, Nej, nej. Uh, Senare problem <laughs> uh, Nummer 15 Det är också ett visitkort yeah. Amazon Imports i New York och på baksidan står det Silas en kavne. Kavane. En kavane, En kavane. Mm. Eh, sen har vi eh, 16. 16. Ett brev till Mr. Jackson och Lyres. Eh, boken du efterfrågar finns inte längre i vår samling. Informationen du söker kan du kanske hitta här i andra böcker om om du kontaktar mig när du anländer assisterar jag dig med största nöjen. Miriam Atwright, Harvard University Library. 7 november 24. Ja, och 17. Var det kan vara en reklamlag. Endast ikväll! Mörkrets kultur i Polynesien och sydvästra Stilla En två timmars föreläsning med bilder presenterad av professor Anthony Cowles PhD- av uh, University of uh, Sydney, Australien Och för närvarande hedersdoktor I kinesiska uh, specialämnen Vid Miskatonic University i Arkham uh, Schiller Hall, New, uh, New York University Klockan åtta eftermiddag Endast kväll mm. oh, Och sen nummer 18 Det är här märket på uh, hyrprodukt På Jackson Elias mm. uh, Klockan är 21.44 Är det dags att bryta här Eller hur, hur ser det till med tiden? Kanske en liten summering av vad ni har hittat kanske det. Mm. Och välkomna till ni har tagit upp som ni får försätta vart. Alltså givetvis så ser vi till och meddela receptionen så att de kan undra detta Poliserna. efter vi har jag igen mm. Jaja. Jaja. Ja ja. Nej, lugn och ambulans. Vi hinner liksom komma upp en en typen bellboy eller någonting innan och, och får vad är det som pågår och mm. så någon av vi får liksom Medan ni kollar igenom saker får lugna ner. Ja, han ser väl nog ungefär ut i hallen där jag ligger. Ja, ja. ligger och blöder också. Ligger och blöder. Okej, be det ni var. Hitta de där om eller? Ska vi ja, försöka rädda dem är eller? Om ni vill. Mm. Men de är tämligen, ni har gjort ett bra jobb kan jag säga. De är past. Det är de två. De, de är möjliga. Jag är stabil faktiskt. Ja. Är stabil, så att det är lugnt. Okay. Men läkare kommer ju behöva påkallas. Mm, tack. Jag tänkte på de här fyrlingarna. Nej, de skiter <laughs> Ja, precis. <laughs> eh, ja, Uh, kan man se uh, var hem uh, skulle de här tre herrarna kunna uh, härstamma ifrån? Uh, anthropology? Ja, absolut. <här> Nej, det skiter sig. Varför mm. att jag har poängen? De är svarta. Sluta en av dem som är vit. Mm. Och han sköt ni. Mm. <laughs> ja, det är som kunde sagt någonting vet inte. Men och, du för du, du, du, du, du Och det så vad du ger. Det vet jag inte, men Skitsamma, alla kan slå en sån här emretraktivs Japp, ja. ja. Mm. Ni som lyckas kryssa och ja. öh, var, han hade tio, väldigt stora pupiller. Styr och svettades och var väldigt skakig den här vita. Mm, ja, man skrämde upp honom. Medicin. Mm -hmm. Mm -hmm. Slå för medicin. Ja, så det blir bättre. Gud och stenar. Okej. Kane! Mm. Då får ju kryssa medicin. Du... Det tycker jag du gör rätt i. Så höjer du med tio. <laughs> eftersom... Sten, det nej, det är ju problem. Det inte nödigt. Nej. Ja. ska mm. jag Senast kommer ju polisen och nu kommer vi få vara in och svara på vad som egentligen hänt. Kommer ni att förvränga historien någon på något annat sätt? Vad kommer ni att säga? Du försvinner puff! Ja, jag hoppas vi så har ju då hämtat mig innan. Ja, ja, det är lugnt. Det är fixat. Men var bjuder du? folk Och här ju låter ni han prata för. Ja. Jaha, så så, så ja. kassar sig ä, bägge neglarna på dörren och får och där ja. står de med långa knivar. Varnar vi, jag är inbått Vad heter de i hatttecknad? Jaha, det var ju hemskt... Uh, de uh, ber ju att gå ner i, i lobbyn, de får inte intervjuerna där nere då, men ni har väl lugn att titta igenom hela rummet så att det, det är lugnt så sett. Um, så de gör intervjuer med där nere och, ja, Försöker liksom inte dölja någonting Så är det ganska så standard De får dig på plats De Skickar ju naturligtvis Väg dig direkt då Inget snack Nej jag har Du har liksom så mest andra personen Polisen ja. kommit då ja. Och ja Det är värt sitt egentligen ni, Berätta allting i kryptiska water. Ni Klockan är någonstans 9.30 på kvällen när allt det här är överstökat Ja, får vi betala tågresan hem. Vi in på föreläsningen idag. Då? Ja, det är, det, var det, det är klockan åtta. Det är förmodligen ikväll. Han kom väl idag va? Han måste ju få treklambelaget. Men vi skulle ju, vi skulle ju träffa honom vid klockan åtta på kvällen. Då. Det är femtonde klockan åtta på kvällen idag. Nu är klockan nio. allt tio. Mm. Ja, det lär ju inte hinna till... Uh... Två timmars föreläsning. Ja, men var no, läger ska vi säga York. till och så. Nej, nej kommer från New York University. You know, från Men, men på. det, det hinner inte när ni är hinner ni inte in i på polisen kan jag säga. Det är möjligtvis om ni skulle vilja försöka ta er dit och haffa eh, professor Coles eh, precis efter föreläsningen. Ja, tycker. jag. ni får ska vi skicka iväg allihop på en gång eller? När får det går inte lite för inte. Nej. Tycker du räknar att det är nödvändigt med den bästa kapten? Ja, ja, ja det, är det, är, det är det viktigaste här. Det är ju det som är mest bottom. Vad är fotot på botten? Ta kameran där borta. Ska jag lägga dem i någon slags fyrkättsordning? Nej, här ser Välja upp resrutten re nu. Jag gillar, <laughs> jag gillar. Jag gillar. ju tagit ett isuvelserat land så är jag ju för fan. Nej, jag har ingen ordning med någonting. Shanghai. Shanghai? Fan, ska han till Shanghai? Penguin Foundation, London. Det var vi London igen, ja. London, London. Det var någon i här. Det var han, Ja. Ska vi försöka övertala oss ur den här polisinstationen då? Ja, det så jag. Sittan, får jag sitta och Alltså om ni vill försöka komma iväg tidigare så är det en credit rating Eller möjligtvis en fast talk jag man köra en jag Ja, vi kör credit rating Är det så här? Jag vill du göra? Credit rating är nog bäst med Ja, ja alltså du kan det. försöka också om Du, du blir kvar du, du börjar yra en massa konstigheter Vem var det egentligen som sköt? Vilken neger var det? Och då de får Du får sitta Du, du är färdig klockan elva ikväll Du blir inte tagen ja. på stationen De måste få credit, credit rating Vad får man på dem? Uh, credit rating credit. Ja, det. det är en skill Okej, det är ju uh, okay, inte det okay. Jag vet att det var på Kreditvärdighet nej. eller trovärdighet ekonomiskt. Ja, Vad du kan agen. försöka kolla mm. mm. Nej chatta för. Ja, har vi bara stått upp så att jag kunde klara credit rating. Du? Om in, Detta. Detta. Detta. Ja. Och slår det Nu ska vi ut Ja, du se, jag, jag kan försöka. Jag kan försöka, Ja, jag kan försöka. Jag försöker... uh, uh, nej, 38 <laughs> Okej. Okay. Nej, då Pilla Andersson och jag, och jag är iväg då. mitt ja. <laughs> <fyr>, ha? Har <laughs> <laughs> du, du Du håller på att in dig i hans resonemang och sen inser du, vad fan står han och säger? <laughs> så du är där. nej, nej, fräcksteg. <laughs> jag var den enda de som kan ta sitt oss. För i skulle du med Och så bara kunde och nej, med om du hade låtit med om <laughs> <med. laughs> du <Då> ska... <laughs> okay, ett till honom. Skivorna är ju ja, sen jag Och då vi bättre som får kiga någonting sen var det? Var längst upp i havnen i Santiago där första. det. Såna då då. Det <tatt> nappan, <och> <går> ni, när ni kommer fram Så tar ni fel Ni liksom, Kommer ni fram till universitetet Så springer runt på, på Baksidan och är här Ni kommer inte in Så att eh, eh, Ni kommer inte in på själva Föreläsningen i tid mm. eh, Men ni, ni blir kvar utanför i alla fall så vill ni försöka komma in så ni kan prata med honom så får ni slå en fast krok eller en crater med den vakten som står där. Och vänta vid då. vad vill ni alltså vad då prata med vem? Lugna ner er människor. Älft. Åh, höj direkt med TTT. Ja, det är det. Jag Slå nu så då netta dig. Det klarar det Det är sjukt. Nej, Klart. Um, ja, klart. ja självklart. Han lyssnar på dig och så bara, ja ja, jag självklart, ja ja visst, visst. Följ med här så. till tre personer mm, Får äh. kunna komma in. <laughs> ja ja ja ja. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ah, jag ja, ja, ja, <laughs> ja, det, det är ju Ja, det ja, ni får följa med direkt, ni går direkt till hans. Eh, hey, ja, lite kontor det där han har fått förbereda <laughs> Och där träffar ni honom. Jaha uh, Ursäkta ja, Vi knackar väl ja. Vi är vänner till Jackson Eli Elias Jaha ja. ja Vi skulle träffa honom på hans Ja Jaha, jag är han i New York? Han är i New York Och när vi kommer in så möts vi av Tre män Han ser väldigt förbrillad ut När du börjar prata om det här Ja. Så jag har svårt att förstå vad det här med mig gör egentligen. Nej, det kan nog. Jag är kanske är inne på fel spår, men det, ni var inte vänner och liksom utbytte information. Eh, eh, nej, Aha, nej, det är ett flygblad. Det delas ut. Aha, det, men det var ju väldigt trevligt. Eh, nej, nej, alltså nej. jag har, har använt hans böcker som referenser i mitt arbete då och då. Och jag har läst hans böcker och så här, mm. men tyvärr så måste jag säga att jag känner inte eh, Mr. Elias eh, personligen. Mm. Inte ens eh, via mitt yrke, utan att jag, jag har träffat honom eller mm. pratat honom. Det här tecknet. <kör> ja du det jag ser inte inte var är du det någonsin det nej, nej ja, det känner jag faktiskt inte igen jag är <kör> vad gäller det egentligen vad mig jag gör. ska jag plocka ihop och... Jag ska faktiskt ta nattåget tillbaka till uh, Arkham. Så jag satt, uh... Ej, ja. alltså, Jan... Jackson blev mördad i natt. Av de här tre männen jag nämnde innan. Eh, Vad fruktansvärt. när vi hittade flygbladet där och vi såg att du var expert på eh, kultur och såna här grejer. Då, i och med att det, det, det såg ut som kultister. Det här märket hade Jackson i pannan. Hans... Eh, kropp var öppnad och hjärtat utplockat Aha. och stryckat. Ja, han, han behöver bli inte så illa männen i rummet hade blodröda band och pannan som gick ner ja, ja, ja, ja. Jag hade inte. hade hemskt det här, men, vad, är det, vad är det ni föreläser om? <coughs> eh, ja, jag har föreläst... Eh. <coughs> eh, ...om... Eh. ...genläger Ja, han... en, en en en en kult i eh, egentligen i, i Australien sen eh, huvudsakligen eh, så har han gjort eh, igen han han han tittar så tittar på sin flicka och så här. så vi eh. <hör> hittade ett foto också med med det här just det. Nej, det är har på nej. dina delar av världen. Nej, det låter psychology vara. Nej. Fummel. Vad du slår på? Du är inte utgivningen om att du har frågat hans absoluta intresse. Är det bara jag och <laughs> de har väldigt många fummel ikväll. Sätter scenen för kampanjen, känns det det <skratt> var ju om nu kan jag säga innan vi kommer till det här Nej, hörra Nej, ursäktar jag mig Men uh, det har någonting att göra med Karla eller expeditionen här, så är det inte speciellt insatt i den så, Nej, nej, min specialitet är, det speciellt är just det som uh, min, min föreläsning som är som jag haft det är, det är lite, lite speciellt på, på linistiska. Som antropologi det är vad på um, i huvudet. Det håller du på med. Och Carl Eilikund i Afrika. Ja. du på fjärd kontinent? <laughs> ja, eller nej. <laughs> jag kommer från Rosario från början. För alltså, du är ju till någon hjälp alls. Kan man ju säga <skratt> <skratt> sus, sus, du verkar faktiskt inte vara oförskämd. Jag, jag, jag skulle faktiskt jag är faktiskt värd att plockar upp den här och gå därifrån. <skratt> ja, det här var gick inte bra. Men ja, det, det den kände det här <skratt> en led från då. jag Eller henligt förbrast nu. Tyst och kastar. Mm. Ja. Ja, sen var det någon annan där som gick in i rummet. Det kan ha varit en annan svarte. Nu börjar vi ha honom från början. Hur många svarta? Jag har inte vad han sa oss skit. Nej, nej. Inte så långt. Han har börjat skriva på skrivmaskinen. Så att, <tryck> ja, bara, fan. <tryck> nej. I kväll alltså. Två svarta. När ni kom. Du till inte det. Han är intagen. Jaha. Jag tror det. där är 64. Jag menar, vi börjar vid rummet ikväll. Hur många svarta var det in i rummet? Ja, när menar du då? Ifrån början? Eller? Ja, ifrån början. Ja, det det låter som är en... bra början. Det var, det var två och en som var vit också. Och det var ju han som var död, men han var ju vit. Men han var ju inte svart. <skratt> hur många var det i rummet egentligen? Fyra. Fyra. Av dessa var? Hur många... Är en död. Ja men det var ju de var... svarta Två, Två då? Var någon av de svarta döda när ni kom in i rummet Nej det tror jag inte hey. Egentligen kom vi någon <här> mm. Och så vi <här> <här> Ja <här> oh, framåt 11 <är> sådär <här> får du en taxi <här> jag liksom. ja, De är, här. De är här. <här> de helt så svettig svettiga Ja <här> må upp allt som finns över oh, på här gud. Det är ingen gud. Mm. Och du pissar nu, är ja. du måste gå och pissa. Som en halv. <laughs> Jag pissar i någon nog som står i här på skrivbordet. Ja. Yes. Jag har fått det tajt. Ja, det är de. det nog de de är... det med. Det vet du So... Bad. Ni har hört Öppet Husgruppen spelar Masks av Nyarlathotep. Besök oss på monsterball.se för mer information. Musiken ni har hört var Gloom Horizon av Kevin MacLeod. För mer om McClouds musik besök in.competech.com. Denna podcast är producerad under en Creative Commons erkännande icke-kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige-licens.